illetve a testükkcég részt vesznek, foglalják el a helyüket, és szenteljék teljes figyelmüket a társadalomnak, Isten, a király! A vád tanulja. Agathe Kriszti regényéből filmre írta, Billy Weider és Harry Cairnitz. Magyar hangok Leonard Woll, Kállai Ferenc Kristin Helm Vol Lukács Margit Sir Wilfield Roberts, Csákányi László Miss plisma Kismanyi További magyar hangok Belencei István, Pálos György, Kemény László Angyal Sándor, Simor Erzsi, Pásztor Erzsi, Egri István, Zács János, Vetró Margit, Küllaki László, Bodor Tibor, Antal, Árpád, Gábor. Zene Metti Rendezte Billy Wider Sir Wilfield Roberts neves ügyvét hazafelé tart a kórházból, ahol szívrohama miatt kezelték. Lábadozását egy szigorú nővér, Miss Plimpsall segíti. Ó, milyen csodálatos idő! A legszebb napot választottuk, hogy kijönjünk a kórházból. Ezért az áldott érdemes elszenvedni a csúnya ködös telet. De mintha egy kis húzat lenne, ne csukjam be az ablokot. A száját A be inkább, mert már szédülök, annyit beszél. Ha tudtam volna, hogy ennyit jár a szája, inkább kómába maradok. Vigye ezt a pokrót! Még csak az kéne! Két hónap itt a kórházban, most egy kicsit vigyázunk magunkra. Isten, isteni! Nincs is dolog annál, mintha valaki a bíróságon töltheti az életét. Jó maguknak, védetnek. Egyszer majdnem férhez mentem egy ügyvédhez, a Vagdél mütétje napján eljegyzett, és a felgyógyulás után lett volna az esküvőnk, de egy hashártyagyuladás két nap alatt elvitte. Ügyvédnek ritkán van ilyen szerencséje. Megérkeznek szó Wilfrid lakásához, ami egyben az ügyvédi iroda is. Csak szépen, lassan, óvatosan! Szívroham után csak szépen, lassan, óvatosan! Hogja be a száját! A hottomat William! Munkatársai az ablakból izgatottan lesik érkezését. Itt van, Marion! napot kívánok. Köszönöm, mindenki folytassa a munkáját. Mi lesz a versel? Hadd szavaljam el az ön visszatérésének örömére. Ez de megható, Miss majd elszavalja a munkaidő után a saját idejéből. Most dolgozanak. Magának mi vagyok? Hogy oh, semmi, csak boldog vagyok, hogy újra a régi Elég volt az érzelgőségből, különben visszamenekülök a kórházba. Azt csak szeretné, de nem veszik vissza. Most nem saját jó szántából jött, hanem haza küldék, mert nem viselkedett egy szívbeteghez vér. Tegye ezt vízbe, fecsegő nő személy! Jöjjön, Carter! Carter a személyi titkára. Nincs szoba. Hócska, kopott és dohos. Mégis valami rettenetesen hiányzott. Maga is hiányzott, vén csirkefogó. Köszönöm, uram! Tudja, hogy sohasem voltam vallásos, de amikor önt elvitték, a mentők gyerdát gyújtottam önél. Köszönöm, Carter. Illetve nem is önért, hanem magamért. Mert ha önnel történik valami, mi lesz veled? 37 év után. 37 éve? Komolyan 37 éve? Igen, uram. Most 52 van, és 15 októberében kezdtük. A Steffersbuszi gyilkossággal. Tudja, a patikus, akit sziján a nagybátyja fogvasztájába. Igen, ez volt az első gyilkossági ügyem. Izgatottan voltam, mint a vádlat. És amikor szólásra emelkedtem, a paróka leesett a fejemről. Hol a parókám? Itt van, uram. hozattam a fodrát. Remélem jó lesz még. Harminc fontot fogytam abban az átkozott kórházban. De talán a fejem csak nem lett kisebb. Megilletődöttem, veszi kézbe a parókát. Mi az ördögezik ez írtó Mohyrtó, Talán nyugalomban megyek? Ugyan, hogy Ostromolják az irodánkat az ügyfelek. El is tettem önnek egy pár nagyon érdekes ügyet. Na azért? Egy vállás, egy adócsalás és egy nagyszabású biztosítási csalás. Kellemes, nyugodt, jól jövetelmező ügyet. De Kárter! Nagyon sajnálom, uram, de bűnügyekkel végeztünk. Bűnögyet nem vállalhat. Az orvosok... Az orvosok az... azok elgyutottak mindentől. Az alkoholtól, a dohányzástól a nőktől. Hát akkor mi marad még, amiért élni érdemes? Kerítsen egy nagyobb dobozt, és engem is eltehet naptalimba. Itt az ideje, hogy kicsit szundikáljunk. Mars ki! Vár az ágyikó. Most fölmegyünk szépen, levetkőzünk és lefeksz. Levetkőzünk és lefeksz. Ne tegyen tönkre. Bizony felmegyünk. Tisztában van velem, Miss Primzol, hogy a betegsége egész ideje alatt komolyan foglalkoztam a gondolattal, hogy egyszer megfolytom magát. Persze bevallanám, sőt el is vállalnám a saját védelmemet. Elnök úr, tisztelt eskütszék! Gyilkoltam de a gyilkosságot jogos önvédelemből követtem el. Ez a könyörület angyalának nevezett szörnyeteg. Négy hónapon át szintelenül szurkálta, dökkötte, préselte és pungálta védtelen testemet. Míg agyamat azzal gyötörte, hogy gügyögött, mint egy évi. Na jöjjön szépen, legyen jó kisfiú. jöjjön. Menj jól hozzá, mert esküszöm, hogy fejbe verem ezzel a bottal. Azt nem ajánlom, mert összetörhetnek a szivarok. Milyen szivarok? Amiket a botjában rejtegett. Miss Plimsoll letekeri a bot végén lévő csúszásgátló gumit, és három szivart rász ki a földre. Tudja, hogy ez itt börtönjár? Nem volt házkutatási parancs. A kórházban is a leglehetetlenebb helyeken találtam szivart és Brendit. Ezért hittük, hogy a ravaszróka. A szivarokat pedig elkobozom. Legalább hagyjon meg egyet. Egy felet sem. Most felmegyünk. Csak egy pár szippantást ebéd után kérem. Mégis megölöm, meglátja. Majd egy baljós, ködös éjszakán a bordáig az döföm a hőmérőt. Isten az atyám, hogy megteszem. Várjon, Sir Wilfried, ne menjen gyalog. Nézze, mit találtunk ki önnek. Egy kis lift, uram. Egy lift? Ettől leszek beteg, hogy minden áron beteget csinálnak benne. Zseniális, egyszerűen zseniális ötlet. Mindjárt ki is próbálj, jó? Szállj a lelóla, én fogom kipróbálni. Ez az én liftem, mert nekem volt szívrohamom. Nagyon egyszerű az egész Fölfelé ezt a gombot nyomja meg, lefelé meg figyelmeztetem, ha összedől ez az alkotmány. Ha az ügyvéd lesik a melvédről, akkor magára vessen. Sir Wilfrid arcán gyermeki mosoly terül szét. Carter, eszküszem, hogy évek óta nem repültem jó. Na, most jöjjön szépen. Hagyja még lefelé is kipróbálom. Két férfi lép be a szobába. Jó napot, Carter, mondja, beszélhetnék Sir Nem is tudtam előre telefonálni, olyan sírgő, az így. Ha új ügyet hozott Mr. Méhú, sajnos nem vállalhatjuk. Sir Wilfried túl van terhelve. Pedig tudom, ezt szívesen vállalná. Nagyon komoly bűnügy. Akkor sem vállalhatjuk, Mr. Méhú. Sir Wilfried sajnos nincs olyan jó. Nem vállalhat semmit, ami a legkisebb mértékben is hitt Pigorú vagyok, csak sótlan ügyeket vállalhatok. Jó napot kollégám, hát ez bizony elég kellemetlen. Szerintem tragikus, keresen olyan védőügyvédet, akinek jobb szíve van. Azért szállja rányk egy pár percet, itt van az ügyfelem is Mr. Leonard Ball. Rettenetes kutyaszorítóban van, attól tartok. Hogy van Mr. Ball? Mr. Mayhew szerint egyáltalában nem vagyok jól. Szavipri, Szavipri, Nem hozzuk az időt kérem. Fogja be a száját! Sajnálom, Méhu, keresem fel egyszer máskor egy kevésbé izgalmas ügyjel. Ha mondjuk egy kutya, megharap egy postást. Sajnálom, hogy nem vállalhatja az ügyet, tehát első az egészség. Csak vigyázzon magára. Ahogy elindul a lifttel felfelé, két szivart vesz észre, ami Maivu mellényének zsebéből áll ki. Méhú! Méhu! Nem, ne jöjjön vissza! Sir Wilfried, kérem. Ne féljen, Carter, nem vállalom, de ha egy ilyen régi, kedves barátom segítséget kér tőlem, azt nem tagadhatom meg. Jöjjön, jöjjön be még egy pár percre. Nem, nem, nem, nem, maga, csak még hú. Sir Wilfried, mi lesz a délutáni szundikálat? hogy is kezdje meg nélkülem. Ezért maga felel, Mr. Carter. Miért engedte meg neki? Én nem, én megmondtam Sir Wilfriednek, hogy nem vállalod bennet. Sajnálom, de én vagyok az oka mindennek. Én nem hiszem ugyan, de Mr. Mayhew azt mondja, hogy letartóztatoknak minden percben. Le? Miért? Hát, gyilkosságért. Oh. A Mrs. French gyilkosságról van szó, biztos olvasta az újságban. Mrs. French igen jól modul, hogy asszony volt, aki a házvezetőnőjével él. Wolakoresti órákban ott volt nála. Amikor a házvezetőnő később a szabadnakjáról hazajött, betört fejjel voltan találta az asszonyát. Értem. Én volt ártatlannak tartom bár a látszat határozottan ellene szól. Ha részleteiben ismerni az ügyet megmondhatná, milyen alapon építhetnénk fel a vét. Sokkal jobban oda tudnék figyelni, ha kaphatnék egy szivar. Parancsolom! Wol büntetlen előéletű rendes ember a háborúban kitüntették, magának is szimpatikus lesz. A gyufámat is elkobozták, tüzet, adjunk gyorsan tüzet! Szerintem minden azon múlik, hogy tudjuk-e igazolni az alibiét a gyilkosság idejére. Sajnálom, nincs gyufám, de majd kérek kin. Jaj, csak azt ne. Maga nem ismeri is Plimpsolt. Nálunk csak ravasznak el a világ. Fiatal ember! gyöjjön csak, kérem. Felvilágosítást kell adnia egy döntő fontosságú kérdéssel kapcsolatban. A legnagyobb készség. Kérem, szó szóval. Mi ez az, is. maga még nincs ágyban? Várj az emeletre! Adjon egy szálgyufát. Sajnálom, nincs gyufát. És erre mondta, hogy rendes ember? De öngyújtom az van. Igaza van, tényleg szimpatikus. Köszönöm. Képzeljék el, milyen pofát vágna mi Splimzor, ha meglátná. Van egy abszolút biztos mód, hogy ne lássam meg. Hmm, nagyszerű. Oda lép az ajtóhoz és bezárja. Nagyon tehetséges bűnöző. Köszönöm, uram. Tessék! Fiatal ember lehet, hogy azt az asszonyt meggyilkolta, viszont megmentette egy védőügyvéd életét. Én nem gyilkoltam meg senkit. Örültség az egész. Csak Krisztina feleségem attól fél, hogy kerülök, és ügyvédhez küldött. Ezért keresem fel Mr. May. Ő meg elhozott ide, és most már két ügyvéde van. teljesen Mr. Wall, én ügyvéd vagyok. Sir Wilfried, törvényszéki védő. A bíróság előtt csak ő képviselhet Jant. Érted? Még a hamut se fogja megtalálni és egy nyitott fiókba vej a szivar hamuját. Üljön le! Köszönöm. Szóval az újságból tudtam meg, hogy szegény Mrs. French-et meggyilkolták, betörték a fejét. Azt is az újságban olvastam, hogy a rendőrség ki akar hallgatni, mert aznap este ott volt a Mrs. French-nél, így aztán elmentem szépen a rendőrségre. Vádat is emeltek? Őszintén szóval nem tudom. Megkérdezték, akarok-e valomást tenni, és azt mondták, hogy a bíróságon felhasználhatják ellenem. Ez vádem el Ezen már nem változtathatunk. Nagyon udvariasak voltak, és látszólag ezzel be is fejezték. Teljesen mondta Mr. Vó, látszólag. Vallomást tett, és azt hiszi ezzel vége. Úgy látom, nincs tisztába azzal, hogy ön az egyetlen komolyanusítottja ennek a gyilkosságnak. Nagyon félek, hogy letartóztatják. Nem csináltam semmit. Miért tartóztatnának le? Angliában vagyunk, és itt nem ítélnek el olyasmiért embereket, amit nem is követnek. Nem, vagy legalábbis nem gyakran. De néve előfordul, ugye? De mennyire? Hallottam valakiről, hogy is hívják, Adolf Back vagy Becker. Nyolc évet ült le a büntetésből, mikor rájöttek, hogy nem ő a bűnös. Nyolc évet ült ártatlanul. Bechős eset volt, de aztán rehabilitálták, visszakapta a szabadságát, és nyugodtan élt tovább. Még szép, de mi lett volna, ha gyilkossággal gyanúsítják? Ha felakasztják? Akkor hogy kapta volna vissza a szabadságát, hát? Nem kell mindjárt ilyen sötéten látni a dolgokat, Mr. Maul. De ha azt hallom, hogy ennek milyen következményei lehetnek, Borzasztó. Nyugodjon meg, Mr. Ball. London legkiválóbb törvényszéki védője foglalkozik az ügyével. Valamit tisztáznunk kell, méhú. Etikailag súlyosan kifogásolható, amit tettem, az ivart elfogadtam, de az ügyet nem vállalom, nem vállalhatom. Az orvosaim nem engedik meg. Sajnálom, fiatal De legalább hadd magam helyet egy megfelelő ember. Mr. Brogan Moore, ismeri ugye? Hogyne? Nagyon tehetséges jogász. A szőr Will Fried alája megnyíthat benne. Kérem, ha így gondolják, Elindul a szobából kifelé. Hirtelen megfordul, és a szivart átnyújtja volna. Vigyázzon rá! Carter, Értesítsem, Mr. Brogan Mort, hogy kérhetem lehetőleg minél előbb. Igen, uram. Ilyen kokú fegyelem sírtéssel még nem találkoztam, pedig én sok mindent megértem kint a fronton, a háborúban. De vajon melyikben? Biztosan a krími háborúban. Rogámó, remek fickó, és nagy gyakorlata van mellettem dolgozni. Már reggel még nem volt egy ügyvédem se, és most meg már három is van. Meg kellene mondanunk Sörvi hogy nekem nincs pénzem, nem fogom tudni ezt a sok ügyvédi költséget kifizetni. Lesz egy negyedik ügyvéd, aki behagyja magám. Nem hiszem, hogy sikerülni fog neki. Négy hónapja vagyok munkanélkül. Mivel foglalkozik? Hát legutóbb szerelőként dolgoztam egy szervizállomáson. A művezetőnek pikje volt rám. Tűrtem, amíg tűrtem, aztán eljöttem. És az előtt? Egy áruházban dolgoztam a játékosztályon. A mechanikai játékokat mutattam be, de csak a karácsonyi vásárral, pár hétig. Ezelőtt meg elektromos paplanokat próbáltam ki. Elektromos paplanokat? Most nyilván azt hiszi rólam, hogy munkakerülő vagyok. A látszat szerint talán igen, de ez csak a látszat. A háború meg a frontszolgált kicsit feldúta az életemet. A német fronton szolgáltam sokáig. De még ez volt a jó. Ott ismerte meg a feleségemnek. Színésztő volt, kitűnő színésztő. És a legjobb feleséggel lárva. Én viszont nem tudok neki sokat nyíltani. Nem tudom miért, amíg a hazajöttem semmi sem sikerül, nem tudok megállapodni. Talán, ha ki tudnám hozni ezt az új tojáshabverőt. Habverőt? Igen, ugyanis olyan feltaláló féle vagyok. Apróságok persze, háztartási eszközök, zsebcelúzahegyező, világítóhústartó, meg ilyesmi. De ez a tojáshabverő tényleg ügyes dolog, ugyanis nem csak a habot veri fel, hanem elválasztja a sárgájától. És ez egy fontos szempont? A háziasszonyok véleménye szerint feltétlenül. Csak ott a bökkenő, hogy pénz kellene a forgalomba hozásához. Azt reméltem, hogy Mrs. French-től kapok kölcsön annyi pénzt, amennyi ehhez kell. Mondja csak, hogyan ismerkedett meg ezzel a Mrs. french el. Elég furcsa körülmények között. Szeptember harmadika volt, onnan tudom, hogy ez a feleségem születésnapja. Az Oxford Street-en sétáltam, a kirakatokat nézegettem, és arról ábrándoztam, mi mindent vennék neki, ha lenne pénze. Egy kalapszalon kirakata előtt megállva észrevesz egy idősödő hölgyet, Miss french aki kalapokat próbál fel. Próba közben a hölgy észreveszi a kirakat álló volt. Néhány pillanatnyi összenézés után Vol megrázza a fejét, jelezve, ezt a kalapot ne! Az eladó újabb kalapot tesz Miss French fejére. A hölgy várakozóan néz, amíg mindig a kirakat előtt álló volra, aki mosolyogva bólogat. A hölgy kilép a szalomból. Ez igazán tetszik? Nagyon, nagyon tetszik. Nem találja, hogy egy kicsit túl bolondos? Bolondos? Nem, dehogy. Egy kicsi talán merész, úgyhogy nem is ajánlanám akárkinek, de maga-maga nyugodtan fel Igazán, őszintén gondolja. Ha de ha megengedi, valamit ajánlanék. Hogy? Így még jobb lesz. Kicsit kiebb a homlokból, így oh. mutasson, minél többet az arcából. jön a buszom, viszontlátásra. Feltétlenül vegye meg, ragaszkodom hozzá. Mondhatom, nevetségesebb kalapot még életemben nem láttam. Csupa szallag, meg virág. Őszintén csodálom, hogy női kalap miatt még nem követtek el gyilkosságot. <gül> Folytassa! Én csak kedves akartam lenni hozzá, gondoltam, úgysem látom többé, sem őt, sem a kalapját. De látta. Igen, pár héttel később véletlenül találkoztunk. Egész áldott nap szaladgáltam, megpróbáltam elhelyezni a tojásabb őt, de eredménytelenül. Egy moziban filmet néz, amikor az előtte lévő székre egy kalapos hölgy ül le, takarva a fényvásznak. Paul hiába próbálja jobbra-balra dőlve nézni a filmet. A hölgy előtte valahogy mindig takarja a vásznat. Bocsálata, a a kalapjától... Ó, oh. oh, maga, maga tehet róla, maga választotta. Szabad az állj? Igen, tessé. Tassza, inkább átülök olyan levenni. Az a pofolt a fehér lóval a Jesse James. Most éppen törbe csalják. Őrűt, izgalmas. Ne izguljon, kibágja magát a bajról. Komolyan? Bár láttam a filmet, sokat járok moziba. Igen. Nincs türelmem otthon ülni. Nekivágok a városnak, és amikor rájövök, hogy nincs hova mennem, egy moziba ködök. ki. Én a kétszer, háromszor is megnézek egy filmet. Ah, oh, Köszönöm. Akkor még nem tudta, hogy Mrs. French jó módon asszony? Sejtelmem se volt róla. A legolcsó Mindezszer annyit tudtam róla, hogy nagyon egyedül van, se rokona, se barátjú. Mrs. French hosszú éveken át Nigériában élt a férje, gyarmati tisztviselő volt, de már meghal 45-ben. van. Legalább ne akkor mondta volna, amikor szivarozok, folytassa kérem. Szóval végigizgultuk együtt a filmet, és mikor kijöttünk, azt mondta, hogy menjek el hozzá tejára. Miss French konyhájában volt bemutatja a tojásfelverő találmányát. Sose láttam még ilyen ügyes kis dolgot. Csend! Ezt nézem egy? El? Elég habverőt láttam életemben. Nem más, ez külön tudja választani a sárgáját a fehérjétől. Ez egy a centrifugális izé, vagy centrifugás. Nem igen értek a A különbségen alapszik, a tejszint is felveri. Ó! Ha jegyenet, a tejszint is felveri! Ha! Ezt meg kell venni, vagy nagyon drága mulatság? Engedje meg, hogy mint feltaláló és mint kivitelező önnek a... Ó, nagyon köszönöm. Állandóan ezt fogjuk használni, hogy Jöjön is, te vol. Most már menjünk innen. Janet nem szereti a vendégeket a konyhában. Ó, <gül> oh, milyen ideg van itt, ugye? Begyújtok a kandalóba, jó? Hadszerű lesz. Rendkívül érdekes lakás. Hubertnek én gyűjtöttük, amikor Afrikában voltunk. Hubertnek hívták segén férjemet. Ez aztán szép szakáll. Az ördögűzőnek volt a maszkja. Mindig felvette, ha egy-egy szolgánynak fogat húzott. Úgyhogy Hubert el is nevezte fogűző ördögnek. <gül> Hubert oly szellemes volt. Igen, ezt veszem észre. Ó, itt a te. Janet, a szép szervizelés egy is együtt Ugye ne fáradjon, Mrs. French, ez nagyon megfelel. Tejjel vagy citrommal Ami éppen van. Nem mindenki kis Köszönöm, nagyon szívesen. Nincs is itthon se, de nincs. hogy nincs. Egy egész üveggel van, karácsonykor vettük. <gül> ha tojássárgáját is kér bele, akad a ponyhában egy pár, aminek a fehérjét elpocsékolták. Foglaljon helyet. Ne törődjen nem rossz. Csak rettenetesen skót. Igazán? Azt hittem, a gyűjteményhez tartozik. Oh! <gül> Tudja mi? Hívételesen én is iszom egy pohárkával. Olyan karácsonyi hangulatom van. <gül> Ettől kezdve hetenként egyszer-kétszer meglátogattam. Mindig volt számomra egy üveg seri. Elbeszélgettünk Elbeszélgettünk mindenféléről néha kanasztáztunk, vagy a régi lemezeit hallgattuk. Még elgondolni is szörnyű, hogy most ott fekszik. Holta. Biztosíthatom, hogy már régen elvitték. Lelketlen dolog lenne ott hagyni, és helytelen. No, meg egészségtelen. Mondja a szőrültörédnek, hogy mi történt a gyilkosság estén. Amikor odaérkeztem, körülbelül 8 óra lehetett. Hideg vacsorát kaptam, zenét hallgattunk, beszélgettünk. Kilenc körül jöttem el, gyalogmentem. Fél tízre értem haza. Ezt be tudom bizonyítani, erre megesküszöm akár a bíróság előtt is. Mennyi pénzt kapott tőle? Mitől? Mrs. French-től. Semmit, egy vasat. Jobb, ha megmondja. Miért adott volna nekem? Egyszer elmes volt magába. Hogyan az nevetséges? szeretet Kedves volt hozzám, mint badnéni az öcséhez. Esküszöm csak úgy. Miért nem mondta meg neki, hogy maga nő De megmondta. Azért a feleségét nem vitte el hozzá, igaz? Igaz. Miért nem? Azért, mert. mert miért? Mert Mrs. Frenchnek az volt a véleménye, hogy nem élünk jó Krisztinne. Igaz az... ez? Dehogy nagyon szeretjük egymást. Akkor miért hitte, Mrs. French az ellenkező? Egyszerűen azért, mert így akarta hinni. És maga miért hagyta ebben a tévben? Mert nem akartam elveszteni a jó indulat. Mert tudta, hogy gazdag. Hát igen És maga a pénzére vadászot. Hát mondhatjuk így. Kölcsön szerettem volna kapni tőle a találmányhoz. Csak egy volt. Becsületes üzleti kölcsönre gondoltam. Én ebben nem látok semmi rossza. Tudta, hogy a házvezetőnek szabadnapja van. Hogy ne igen? Azért ment oda, mert tudta, hogy egyedül lesz. Azért mentem el, mert tudtam, hogy elhagyatott. Jó legyen, elhagyatott. Tehát egyedül volt az elhagyatott gazdag közveggyel egy elhagyatott házban, ahol üvöltött a gramofon. Azért üvöltött, hogy elnyomja az asszony íját. Amikor előttem tőle ér. És amikor a házvezető már halott volna? Mrs. French házát kirabolták, ezt írt az újság, biztosan rabló öltemek. meg, higgyen, nem én tettem. Tudom, hogy rosszul áll az ügyem, de azért higgyen nekem, higgyen nekem, nem én öltem meg, nem én vagyok a gyilkos. Elhiszem, de eddig nem voltam biztos benne. Ezért tettem próbára a szemét és az ártériáimat, hogy erről meggyőződjek elnézni. Nem történt. Nem csak, hogy rosszul áll azért, mister Mr. nem hanem kétségbehetően rosszul. Magának egyszerűen nincs alibije. De van, kilenc órakor jöttem el Mrs. french -től. Autóbusszal vagy föld alattin? Jó, kellemes idő volt. Látta valaki? Persze, Krisztin otthon volt, amikor hazaérte. Pontosan 9 óra 26-kor. Onnan tudom, mert rögtön nekiestem egy új találmányomnak, egy zsebbekkernek. A feleségem majd igazolja. Szereti magát a felesége, ugye? Igen, és én is őt, nagyon szeretjük. Egymást. Remélem tisztában van azzal, Mr. Wall, hogy egy szerető, hitves tanuvallomás nem sokat nyom alattban. Csak nem hiszik, hogy Krisztin hazudna az érdekemben. De hissük, Mr. Wall, a vérszava mindennél erősebb. Á, Bramor, jöjjön csak, jöjjön kedves barátom. Örülök, hogy végre kijött a korán. De azért még nem helyeztek egészen szabad lábra. Mr. Mayhut ismeri, úgy tudom, ez pedig az ügyfele, Mr. Leonard Wall. Jó napot kívánok. Jó napot. A French féle gyilkosság így. Á, hogy van? Köszöni rosszul, a körülmények minden lenne szólnak, alibije viszont nincs, a kása elég forró, átadom magának egyet tovább. Lekötelez. A védelem alapja, hogy nincs gyilkosság indíték. A szerelmi nyugodtan kizárhatjuk. Nem maradt, hát egyéb, mint az anyagi érdek. Ha Mr. Wall mrs. french írt, miért vágta volna el ezt a jövedelmi forrást, illetve miért vágta volna le a tyúkot, mielőtt megtolja az aranytoják. Egy szó, mint száz nincs indíték. Talál valami hibát ebben az okfajtésben? Nem, nagyon logikus. Legalábbis úgy hangzik. Tekintse az ügyet a magáénak. Mr. Wall nagyon segítőkész és őszint ember. Olyannyira, hogy már azt is közölte, hogy be kell majd perelnünk a tiszteletdíjét. 80 ezer fontból kiterik az ügyvédi tiszteletdíj. Milyen 80 ezer fontból? Amit Mrs. Emily French önre adott. Én rám? Ma reggel bontották fel Mrs. French végrendeletét. Gratulálok. 80 ezer font. És nekem még egy pár száz font miatt főtt a fejem, most tessék. Fel is hívom ez az örökség nem nagyon javít a helyzetemen, igaz? Nem, egy cseppet sem. Most már mondhatják, hogy volt indítékon. Mondhatják. 80 ezer font, elég nyomós indíték. Most már én is kezdem hinni, hogy le fognak tartóztatni. Én is azt hiszem. Ször Wilfried épp kinéz az ablakon, amikor egy rendőrautó áll meg az iroda előtt. Sőt, most már egész biztos itt is vannak. Jönnek. Én nem tudtam erről a végrendeletről. se volt róla, hogy Mrs. French rám fogja hagyni a pénzét. És nem tudtam róla, akkor indítik se Mr. Le. Brogan Morris magyar mondja a bíróság előtt. Régi barátunk hölgyfelügyelő felügyelő van itt. Már több, mint egy hónapja főfelügyelő. Főfelügyelő. A Scotland jár nagyon respektálja magát. Luxus elvárásban részesíti. Fáradja be főfelügyelő! Sajnálom, hogy az irodájában zavarom Sir Wilfred. Nem történt semmi, eddig csak egyetlen egyszer fordult elő, hogy kifogásoltam a rendőrség ténykedését. Igen, a nyomát még mindig érzem. Mr. Mayhut és Mr. Brogan Mort ismeri. Ez pedig Mr. Leonard Ball motozza, meg hátra fel van fegyverezve. Peter! Is your name Leonard Ball? Yes it is. Letartóztatási parancsot adtak ki ön ellen, mert alapos januárra hogy október 14-én megölte Mrs. Emily Frenchet. Figyelmeztetem, bármit mond, az bizonyítékul szolgálhat ön ellen. Kérem, mehetünk. Meg is bírincsel? Azt hiszem, ettől eltekíthetek. Még sosem voltam letartóztatva. Nem sétáltattam kutyát pórázni, nélkül egy csend háborítás sem követettem. A, a letartóztatás nem szégyen. Királyok, miniszterelnökök, püspökök is ültek már a vádlattak padján. Sőt, még ügyvédek is. Kérem, értesítsék a feleségemet, hogy hova visznek. Én majd felhívom. Önnel megyek és elintézem, hogy megfelelő elhelyezést kapjon. Vegyen gondja rá, hogy Mr. Wollal jól bánjanak. Érem. Parancsol egy szivart. Megengedi? Igazán nagyon kedves, Mr. Nem, mégsem adom oda, nem mondják, hogy megvesztegettem. Indulhatunk, Mr. Ezen Ezentől az utcát is elkerülöm, ahol egy nők kalapot próbál. Ajánlom magam. Határozottan jó benyomást tett rám. Igen, Rános. Alávetett a monoglipróbán? Nagyszerűen kiállta. Remélem a tárgyalást is állom. Igen. Nem lesz. lesz egyszerű. Persze, hogy nem az ügyészség nehéz kaliberű ágyukkal fog támadni magának, mert csak egy puskája lesz az asszony által igazolt alibi. Izgalmas párbajnak igérkezik. Nem lelkesedem a párbajokért. És az izgalomért sem. Uram, mi Blimsoll ultimátumot adott át. Ha nem fekszik le azonnal, akkor lemond. Éljen. adjon neki egy havi fizetést és rúgja ki. Ha nem vigyáz az egészségére, akkor én is benyújtom a lemondásomat. Közönséges zsarolás. Igaza van, Carter, elég mozgalmas volt ez a mai, most már ágyban a helyem. Én meg felhívom Mrs. Volt és megkérem, hogy jöjjön el. Nem vesz a megbeszélést? Még nem érzem elég erősnek magam ahhoz, hogy zokogó hitvesekkel tárgyaljak. Ah, Miss Plimsoll, ha tudnám, milyen rendkívül vonzó jelenség akár a hóhér a alatt. Vigyen a testem a magáé. Ó, oh, Mrs. wall -al kapcsolatban. Lehetőleg közölje kíméletesen, hogy a férjét lecsukták. A nő nem angol, tehát minden valószínűség szerint hiszterikus. Lehet, hogy el is fog ájulni. Ajánlom, készítsen od a volt egy pár jóna a zsebkendőt és brandit. Mindenre alig, ha lesz. Nem szeretek elállni, mert nem tudok elég sikkesen elesni. A repülős meg bedagad a szemem, azért nem szeretem. Kristin volt vagyok. Asszonyom, bemutatom Mr. Brogan Moore. Jó napot. Wilfried Roberts vagyok. Jó napot. Kedves asszonyom, félek, rossz hírt kell közölnöm önne. Ne féljen, Sir Wilfried. Nagyon fegyelmezett vagyok. Egyelőre még nincs baj. Gyilkosság gyanúja miatt letartóztatták. Igen? Igen. Én ezt előre meg is mondtam neki. Csodálom a lelki erejét, asszonyom. Ha ön ezt így hívja, a következő lépés? A férjét bíróság elé állítják, attól tartok. Mondjon el oda mindent Mrs. wall -nak. Mr. Brogan Moore lesz a férje védője. Ó. Oh. Én azt hittem, hogy ön vállalta. Sajnos az egészségem, illetve a betegségem nem engedi. Nagyon sajnálatos. Mr. millió azt mondta, hogy ön a reménytelen esetek szakértője. Vagy talán... Túl reménytelennek tart. Ne téljen, mindent megmondok Dr. Harrisonnak! Őrűség volt magát ide visszaengedni! Valami jó csöndes szanatóriumba kellett volna mennünk! Méghozzá minél messzebb, annál jobb! Mondjuk Bernudában! Nem, ez csak azért mondja, mert szeretne engem sortba látni! Jöjjön már az Isten áldja meg és próbálja elfelejteni azt a nőt! Gondoljon valami kellemese, hogy el tudjon Úgyni! Most szépen fűzünk, átöltözünk, tetőtől talpig, amíg én megcsinálom az ágyat. Alvás után iszunk egy csésze finom kakaócskát, aztán majd lemegyünk kicsit sétálni a térre. Tudja, úgy sajnálom ezt a kedves Mr. Bolt, nem csak azért, mert letartóztatták, hanem mert ilyen felesége van. Biztos a német. Ne jegyzem, én tudtam, hogyha a fiainkat átviszik a csatornán, mind megőrülnek. Szerintem a kormánynak meg kellene akadályozni, ahogy külföldről nősülhessenek. bevessenek be bámos. Különben a lányaink mind a nyakunkon maradnak. Nincs igazam, Sir Wilfried? Jét az ágy! Sir Wilfried! Sir Wilfried lemegy az irodájába, ahol Mrs. Wall és programmor beszélgetnek. Sir Wilfried, azon Ahonnan jöjjön vissza! Természetesen tudtam, hogy Leonard eljár Mrs. French-hez. Még hozzá Csak akkor tudta meg, amikor egy pár zöld dokkival jött hazalni amit neki. között Ebben még nincs semmi, sőt, az esküccég nagyon kedvesnek fogja találni. Ó, nagyon kedves tud lenni. A zöld szín minden árnyalatát gyűlöli, azon kívül az okni túl nagy is volt neki, mégis mindig fölvette, valahányszor elment hozzá. Leonár tud bánni a nőkkel. Ha az eskücég véletlenül csak nőkből állna, pihadalmenetbe vinnék ki a teremből. Sima felmentésnek is örülnék. Mondja, Mrs. Wall, tudja, hogy a férje pénzt Mrs. french -től? Tudom. Még hozzá sokat? De a férje természetesen nem tud előre, hogy ölökölni fog. Ezt mondta önnek? De kedves azt csak nem akar mást állítani. Ó, ne, ne, Semmit sem akarok állítani. Nyilvánvalóan Mrs. French úgy szerette az ön férjét, mintha a fia vagy egy kedves unokaöccse lenne. Ön valóban azt hiszi, hogy a fiának tekintette a férjemet? Vagy az unokaöccsének? Igen, én ezt teljesen érthetőnek és természetesnek tartom. Hihetetlen, hogy maguk angolok milyen álszentek. Bocsásson, McGbrokham Moore. Mrs. Wall, megenged egy kérdést? Természetesen parancsoljon. Tisztában van ön azzal, hogy a felmentés az ön és a férje vallomásától függ? Tisztában vagyok. És hogy az eskütszék kétkedéssel fogadja egy gyilkossággal vádolt ember alibiét, amit csak a felesége igazol? Ezzel is tisztában vagyok. Rendkívül fontos lenne, hogy a vallomásai közt ne legyen eltérés. Ez belátom. Feltételezem, hogy ön segíteni akar a férjének. Kezdte, hogy segíteni akarok. Neki is, meg Mr. Brogan is. Meg önnek is, ször Hépré. Így jó lesz. Úgy láttam, hogy zavarja a nap. Na nézzük csak. Egy lényeges kérdés. A gyilkosság estején a férje 9.30 előtt érkezett haza. Így történt? Pontosan így. Gondolom ezt a választ várják. Hát nem ez az igazság? De igen. A rendőrségen is ezt mondtam, de úgy láttam, nem nagyon hiszik el. Talán nem jól fejeztem ki magam, vagy mert rossz a kiejtésem. Kedves Mrs. Wall, az angol bíróság mindenki tanúvallomását elhiszi még azért is, akinek tolmácsra van szüksége. Még a süket némákét is, akik egyáltalán nem tudnak beszélni, feltéve persze, ha az igazat vallják. Figyelmeztetem, mielőtt tanúként kihallgatnák, megesketik. És eskü alatt kell vallania. Értem. Leonard 9 óra 26-kor érkezett haza, és ezután otthon is maradt. Ez az igazság, a tiszta igazság, csak az igazság. Így megfelel? Mrs. Wall, szereti ön a férjét? Leonard azt hiszi. Szereti? Már most is eskü alatt vallok? Mrs. Wall, én nem tudom, mit akar, de figyelmeztetem, hogy az angol törvények szerint a feleség nem tehet terhelő vallomást a férj ellen. Ez egyszerűsíti a dolgot. De bűn bűnelkövetésével vádolják a férjét. Az ügyész halált fog kérni rá. Leonard nem a férjem. A két ügyvéd meglepetten néz össze. Hamburgban átestünk ugyan a házassági ceremónián, de nekem akkor már volt férjem, aki valahol keleten maradt az orozzónában. És Leonard ezt tudta? Nem mondtam meg. Ostobaság lett volna. Akkor nem vesz feleségül, hanem ott hagyott volna. Égységben és nyomorban. De ő elvette magát és elhozta ide Angliába. Nem gondolja, hogy ezért hálával tartozik neki? A hála idővel nagyon terhessé válik. Úgy tudom, a férje nagyon szereti Önt. Leonát? Imádja még a lábam nyomát is. Na és Ön? Túl sokat akarnak tudni. A Fidesz-i Köszönöm, hogy eljött, Mrs. Wall. A látogatása rendkívül értékes volt. Ne aggódjék, Sir Will Igazolni fogom az alibijét méghozzán meggyőzően. Könnyes szemmel fogom azt mondani. Leonát pontosan 9 óra 26-kor ért haza. Ön egy rendkívül figyelemreméltó asszony, Mrs. Wall. Remélem elégedett velem. Mrs. Wall távozik. Az Isten csodáját vagyok elégedett. Megkínálhatom egy szipantás repülő hova? Ez a nő készül valamire, de mire? Ha meg is idéztetem tanulnak, az ügyész pillanatok alatt leengedni. Ebben az ügyben a védő úgy érezheti magát, mint azok az öngyilkos jelölt torpedó irányítója Teljesen kiszolgáltatva. És védtelenül. Nem sok fegyverem van a védekezéshez. Sőt, tudsz szólva semmi. Megengedi, hogy kérdezzek valamit? Hisz maga Leonardból ártatlanságában? Hisz benne? Feleljen! Nem egészen. Nagyon sajnálom, de azért persze mindent megteszek. Nem kényszerítem. Akkor inkább vállalom. Most beszéltem doktor Harry Zollal és elmondtam neki mindent, hogy milyen felfáborítóan viselkedett. Hagyjon egy szágyúfát, Miss so, Nem hallotta, kérem, gyufát! a börtönben, ahol volt, tartják fogva. Jó napot, Mr. Mehú. Sir Frid. Hallom, mégis vállalja a védelmemet. Nagyon hálás vagyok. Igen, alkut kötöttem az orvosaimmal, hogy száműzenek Bermudába, ha befejeztem a maga ügyét. Köszönöm. Remélem, élve hússzuk meg mindkettem. Vegye ezt hogy lefényképezhessük. Nényegy. Ez a kabát volt magának a napjának. Épet köröztetni fogjuk, hát, látta valaki, amikor eljött Mrs. French-től. Most nyugodtan. Kieskedik oldalat fordulni. Komolyan szükség van erre? A feleségem tudja, mikor mentem. Egy ott. érdektelen vallom már sokkal többet érne. Na persze, Krisztin nagyon érdekelt fél. Vagy később bemegyek a negatívokért. Azért ezt nem értem. Miért nem jött be még eddig meglátogatni? Nem engedik be hozzá? Már két hete vagyok itt. Még jó legyen szíves a jegyzőkönyvet. Beszéltek vele? Csak nincs valami baja. Szeretnék felolvasni egy részt a házvezetőnő Janet McKenzie vallomásából. Mr. Hall hivatalos ügyekben is gyakran segített, főleg az adóbevallás elkészítésében. Igen, azok a kérdőjérek elég komplikáltak. És állítólag az új végrendelet megírásában is részt vett. Ez nem igaz. Hazudik, ha ezt állítja. Janet utált engem, de nem tudom miért. Mert a habverőjével felkavarta a Viktória korabeli háztartásának csendes vizeit. Na most, mi van a csuklójával? A rendőrségen azt mondta, hogy megvágta magát. Igen, igen, igaz. Kenyérvágásnál megcsúszott a kés. De ez a gyilkosság után két nappal történt. Krisztin ott volt, majd elmondja, hogy a tanunkként Maguk valamit titkolnak? Nem beteg? Nagyon felizgatott, hogy börtönbe vagyok. Látszólag elég nyugodtan fogadta a hír, de lehet, hogy ez csak felszínes nyugalom is alaposan felkavarta, ami önnel történt. Nehéz lehet szegény. Még sosem voltunk távol egymástól, amióta csak ismerjük egymást. Hogyan ismerkedett meg a feleségével, Mr. Gold? Németországban még 45-ben. Jól kezdődött. A szószoros értelmében a fejemre tölt a ház. A ház? Hamburg külvárosában állomásoztunk. Megjavítottam a tisztiszállás fürdőjében az uhanyt, Jutalmú szabadságot kapta a A szabadság ideje alatt egy este betére szórakozó helyre, ahol Krisztin énekel. Gyerünk! Azt a érünk, még ma élünk, itt a Leke holnap, vagy ma végen, erről a holnap lesz a tanul. Akad hely, hol megbújhatnéd, itt te nagy fölteké! Várhat minden más gondom, most nincsen, csak ilyek én. Lásd már nem megyek el, kárve be lámpas Mondd a pókokat, szúrd csókokat, Csókok nélkül az élet mit, tél. hát, Ma új csókokra, hogy ha jól hogy akkor én küllek már, akkor én küllek már, akkor én már, akkor én már, megyek el. Innen már, nem megyek el. Nem, Na, hogy érdenes, érde. ah, már. Egy érdemes, itt a Egy részeg katona elszakítja Kristi ruháját, mire kitör a tömegverekedés. Megérkezik a katonai rendőrség, és elkezdi szétszedni a verekedőket. Vol, aki nem vesz részt a verekedésben, távozik a helyiségből. A rendőrök néhány perc alatt kiürítik a mulatót, és elszállítják a verekedőket. Vol csak erre vár, és visszatér a szétvert helyiségbe. Krisztin a romok között kutat. Jezunter, miért keres? A harmonikámat. Segíthetek? Azt hiszem, megtaláltam. Talán lépjen rá még egyszer, még én. Ne haragudjon. Jobb lesz, ha elmegy innen, hogy bajba Majd nem maga került bajba. A kinti plakát feldüjtötte a képzeletüket. Ez a zárt kosztüm meg feldühítette őket. Az egyetlen ruhám, ami túlélte a bombázásokat. És most tessék, ez is. Szigerek, Leégeti az orromat. Ó, bocsánat. Nincs semmi baj. Nem akar kávét inni? Van egy doboz kávé. Mennyiért? Nem tudom. Mi most az ára? Az attól függ, hogy milyen a kávé? Darált vagy szerelt? Konzerv kávé. Ah. Tud otthon vizet melegíteni? Talán. Próbáljuk meg. hollaki Közel. Jöjjön. Sajnos a személyzet éppen szabadnapos. Rémes lakás. De olyan is módon rémes. Ha, ha most már jó, de eddig lakótársam is volt a táncos nő. Elvette egy kanadai, és elvitte Torontóba. Már saját kocsi állják. Helyezkedjék kényelembe. Eltart egy ideig, amíg felforra víz. Nem sietős. Hétfőig ráérek. El nem mozdítsa azt a széket. Azt tartja a gerendát, ami a házat tartja. Inkább az ágyra üljön. Az ágyra? Ez percről percregen műtlikebb lesz. Férnél van? Miért kérdi? Hát csak a... Ah, gyűrű miatt? Nem. Nem vagyok férnél. Csak akkor oldom, ha dolgozom. Hogy megvédjen a férfiakkal szemben. Hát ma nem nagyon védte meg. Nem. Ma rossz napom volt. De most már javul. Hol a kávé? Persze a kávé, javôl. A legjobb brazil fajta. Mondgomeri tábornok is csak ezt vissza. Kristin puszival jutalmazza a kanál kávét. Remélem elég jól megfizettem. Hogyne, nagyon. Mondja, nem akarja megtartani esetleg az egész dobozt? De igen. És hogy áll cukorral? Az is kellene. És tej? Te is. Te? Cukor? Élvezet magától én hosszan megcsókolják egymást. Most süteszem be, van itt még kétszer sűlt tojáspor, szalonna, mármelád. Hogy fogom ez győzni anyagilag? Ne félj, majd megállapodunk valamilyen részletfizetésbe. Lásd, én innen már nem megyek el! Az ágyra veti magát, mire lesz a plafon. Ne haragudjon, ezer bocsánat. Most tető nélkül maradt. De értek hozzá, majd rendbe hozom. Hagyja csak, szerencsére nem esik. Ó. Oh. Megsebesült? Nem, csak a fádult meg egy kicsit. Majd rendbe hozom. Értek hozzá. Ismét csókban fornak össze. Két nap szabadságom volt, egy havi fizetés. Neki meg már volt gyűrűje. Igen, így volt. Megesküdtünk, és amint beszereltem, hozahosztam Angliába. Csodálatos napok voltak. Az Edgewood ródon béreltünk egy kis lakást. Amikor Krisztin először belépett, sírni kezdett a boldogságtól. Nem csoda, biztos tető volt a feje felett, és Brit levél a zsebében. Nem ismerik őt, nem tudják, hogy mennyire szeret engem. Majd meglátják a tárgyaláson. Mr. Wall, meg kell mondanom, hogy nem fogom a feleségét tanúként kihallgatni. Nem. És miért Főleg azért nem, mert nem beszéli elég jól a nyelvünket. És az ügyész egy perc alatt összezavarná és kiforgatná azt, amit mond. Mr. Myers képviseli a vádat. nem adhatunk neki ilyen előnyt. Bizony, de most már menjünk, mert Miss Plimsoll lent vár a kocsiban a pirulákkal és egy termoszlangyos kakaóval. Örne neki fel. kell igazolni az alibinek. Mr. Wall, meg kell tanulnia bízni bennem. Ha másért nem is, hát azért, mert egy önző ember vagyok, aki gyűlöl veszíteni. Kívánunk egymásnak sok szerencsét. Én ezt nem tudom Kristin nélkül végigcsinálni, félek. Szükségem van rá, nélkül elvesztem. Megható, nem? Hogy így ragaszkodik az ez... asszonyhoz. Olyan ez, mint amikor egy furdoklő egy éles borotva pengébe kapaszkodik. A tárgyalóteremben Év október 14 napján London grófságban megölte Emily Jane French. Mit mond Leonard Steven volt? Bűnös vagy nem bűnös? Nem vagyok bűnös. Tisztelt testüccé, a fogoly annak vágyával áll előttünk, hogy október 14 napján megölte Emily Jane French. A vádlott kérdésünkre kijelentette, hogy nem bűnös. Az önök feladata a bizonyítékok alapján eldönteni, hogy a bűnös bűnösebb, vagy sem. Tisztelt eskütszék! Önök az imént esküdtettek, megesküdtek, hogy a bizonyítékok alapján hoznak ítéletet. Tehát zárjanak ki elmékből minden egyebet, és csak azzal foglalkozzanak, amit itt látnak és hallanak. Átadom a szót a vád képviselőjének. Engedelmével várom. Tiszteltes kicsi! E per folyamán tanult barátommal Mr. Bartonnal együtt képviseljük a fádat. És tanult barátaim, Sir Wilfried Roberts és Mr. Brogamore vállalták a védelmet. Nem leszünk megposztva, remélem, Sir Wilfried hasznos és mindig tanulságos közleműködésétől. Szabad legyen megnyugtatnom tanult barátomat az ügyész urat, hogy Sir Wilfried az épületben van, csak kicsit gyengélkedik, de rövidesen elfoglalj le Ha megengedi lordságot, sajnálatomat fejezem ki, hogy Sir Wilfried ha kicsit is, de gyengélkedik. Megengedem, Mr. Myers. Sőt, azt is megengedem, hogy a vád nevében végre kezdje meg a tárgyalást. Köszönöm, Myers. Jelen ügyben a tények világosak, és úgy szólván nem is vidatható. Hallani fogják, hogy a vádlott hogyan ismerkedett meg Mrs. Emily French-el, egy 56 éves asszonnyal, aki kedvességgel, sőt, szeretettel vette őt körül. Október 14-én este, 9:30 és 10 óra között Mrs. French-et meggyilkolták. Hallani fogják az orvosi véleményt, mely bizonyítja, hogy a halált egy súlyos tompatárgyalmért ütés okozta, és a vád kétségtelenül fogja bizonyítani azt is, hogy az áldozat fejére a halálos csapást a vádlott mérte. Ez nem igaz, nem én öltem meg! Hallani fogják többek között a rendőrség jelentését, az áldozat házvezetőnőjének, Janet McKenzie nek tanúvallomását, a rendőr-orvosi laboratórium szakvéleményét, és aki a meggyilkolt Mrs. French végrendeletét elkészítette az ügyvéd vallomását. Most a tanúkpadjára szólítom Mr. Hernt, a Scotland Yard -er bűnödi osztályának főfelügyelőjét. Hörnt főfelügyelő! Hörnt úr! A bíróság egyik szobájában egy orvos vizsgálja Sir Wilfridet. Miért kell ilyen nagy ügyet csinálni egy kis ideges szívdobogásból? Ez együtt jár minden tárgyalással. 240 a vérnyomása, nem is szabadna itt le. A tárgyaláson kellene lennem, már megkezdődöm. Kérem a fecskendőt. Legyen bátor, jó kis fiú, sir, Wilfried! Miss Plimsoll, vegye tudomásul, hogy régi híres katona családból származom. Rettenthetetlen őseim törzse egészen oroszlán szívű Richardig vezethető. Naponta egy injekció és óránként egy tabletta ebből. Beállítom a Carbecker órámat. Fájdalom vagy nehéz légzés esetén a nyelve alá tesz egy nitroglycerin tablettát ebből a fekete dobozból. És hagyok itt csöpfeket és fara az esetel... ez is épp elég. A bíró még azt fogja mondani, hogy használjuk nyál elszívót, Carter. Ne felejtsük itt azt a termos kakaót, legyen mivel öblíteni a tablettákat. Szabad? Hadd lássam, tanult sem, nem fog kakaó helyett brendit becsempészni. Valóban kakaó, sajnálom. Ha maga nő lenne Miss Plimzol, akkor most felpofoznám. Vigyázzon rá, Carter. Carter egy óvatlan pillanatban kicseréli a kakaóstermúzát. Nagyon kérem a felesleges izgalmakat. hogy ne, fogom. ne Próbálja a hangját és a vérnyomását is kordában tartani. Ne féljen, doktor, nem lesz semmi bajom, ha van nálam orvosság és kakaó. Gyerünk, Carter! A testhőmérsékletéből és egyéb tényezőkből megállapítottuk, hogy az áldozat 9.30 és 10 óra között halt meg. Körülbelül fél órával előbb, mint ahogy Janet McKenzie, a házvezető hazaért és minket értesítette. A halála egy nehéz topa és ütés okozott, azonnal beállt. Látták-e küzdelemnek valami nyomát? Nem, egyetlen ütés végzett el. Ebből tehát arra következtethetünk, hogy a gyilkos hirtelen lepte meg áldozatát. Méltóságos elnök úr, tiltakozom! Tanult barátom a gyilkos szóval illeti a támadót. Holott még az sem tisztázódott, hogy az illető nő volt, vagy férfi. A gyilkosságot épp úgy elkövethette nő is, mint férfi. Mr. Myers, idejében érkezett ahhoz, hogy ön egy nyártani kihágáson kapja aranyát. hogy módosítsa a kérdését. Parancsára, uram. Felügyelő, önnek tehát az a véleménye, hogy a gyilkosság elkövetője lett légyen az nő, vagy férfi, Meglepetésszerűen támad, Mrs. French. Tisztelt elnök úr, engemért meglepetésszerűen tanult barátom kérdésem, melyel nem tény, hanem vélemény közlésére szólítja fel a tanúl. Igaz, helyesbítenie kell a kérdését, Mr. Myers. Elnök úr, a kérdést visszavonom. Így már megfele. Így már sokkal inkább. Csend! Csendet, kérem! Akkor folytassuk belül a a tények elsőre. Mit tettek, miután megállapították alá okát és jelent. Átvizsgáltuk a házat, fényképeket készítettünk és új lenyomatokat vettünk. Milyen új lenyomatokat találtak? Megtaláltuk Mrs. French-ét, Janet mckenzie és még egyet, amelyről utóbb megállapítottuk, hogy Leonard Boli. Senki másik? Senki más. Ön a jelentésében azt írta, hogy a szoba rablás színhelyének benyomását kell. Igen. Szanaszét volt dobálva minden, és az áldozat mellett be volt törve az ablak. Üvegcserepek voltak a padlón, és üvegcserepeket találtunk kívül is. Ön tehát azt állítja, hogy valaki azt a látszatot akarta kelteni, mintha kívülről hatolt volna erőszakkal. Mr. Ternök úr, tiltakozom. Tanult barátom a saját szavait adja a tanú szájába. Ha továbbra is önmagapok a saját kérdéseire válaszolni, a tanú jelenléte teljesen feleslegesség válik. Igaz. Nem osztja a véleményünket, Mr. Myers. De igen, My lord. Felügyelő? Mit állapított meg? Hiányzott-e valami az áldozat ingóságai között? A házvezetőnő szerint semmi sem. Mi a a felügyelő? Ha betörő vagy betörőnő behatolnak egy házba, Zsákmány nélkül szoktak távozni? Nem. Uram. Ön be akart mutatni egy zakót felügyelőnek? Igen, uram. Ez az az zakó? Igen, uram. Az egyes számú tárgyi bizonyíték My Lord. Hol találta az zakót felügyelő? Szakóta vádak ladrását találtam. Majd megvizsgálatot küldtem, hogy nincsenek-e rajta vérfoltok. És találtak rajta vérfoltot? Igen, bár a vért megpróbálták kimosni belőle. Mit vizsgált, vizsgált meg a laboratórium? Először azt vizsgálták, hogy a folt emberi vértől származik-e. Aztán megvizsgálták a vércsoportot. És meg tudja nekünk mondani, hogy melyik vércsoportba tartozik? Igen, uram. A nullás vércsoporthoz. Feltételezem, hogy az áldozat vérét is megvizsgálták. Meg. Milyen vércsoporthoz tartozik? Ugyanaz, a nulláshoz. Köszönöm, Felügyelő Nincs több kérdése. Felügyelő úr, ön azt mondta, hogy nem találtak más új lenyomatot, csak Mrs. french Janet mckenzie és Leonard wally Tapasztalata szerint, ha valahova betörnek, hagy a betörő új vagy kesztyűben dolgozik? Kesztyűben dolgozik. Tehát, ha nem talál új egy betörés színhelyén, az nem hat önre meglepően? Nem. Tehát elképzelhető az is, hogy egy betörő betört az általa üresnek védt házba, legnagyobb meglepetésére ott találta Mrs. Frenchet. leütötte majd, amikor rájött, hogy gyilkolt, szerűen elmenekül. Szerintem méltóságos uram, teljesen lehetetlen elképzelni azt, hogy mi átszódott le egy képzeletbeli betörő képzeletében. Kesztyűben vagy anélkül. Ne képzeljünk semmit, Sir Winfried, hanem igyekezzünk ragaszkodni a tényekhez. Igen. Kérem, felügyelő úr, amikor ön a vádlatot a zakója újállévő lévő vérfold eredetéről kérdezte, nem mutatott a csuklóján egy gyógyuló sebet, amit késsel ejtett kenyervágás közben? De igen, azt mondta itt. És ugyanezt megerősítette a vádlat feleség is. Igen, uram, de később aztán... igennel vagy nemmel feleljen. Mutatott-e önnek a vádlott felesége egy kést, és mondta-e, hogy a férje ezzel vágta meg a csuklóját kenyérvágásra? Igen, uram. Felkérem, hogy vizsgálja meg azt a kést, Feligyeli úr. Tapogassa csak végig az élét. Vigyázzon! Elismeri ugye, hogy éles, mint a Beretva, és hegyes is. Igen, uram. Ha egy ilyen éles kés megcsúszik, nem okozhat olyan sebet, amely erősen vérzi? De igen, uram, okozhat. Felügyelő úr, ön azt mondta, hogy megvizsgálták a vádlat kabátja ujján talált vért úgy szintén Mrs. French vérét is, és megállapították, hogy mindkettő nullás vércsoportú. Pontosan ezt. Na már most. Ha megtudhatnánk azt, hogy a vádlot is a nullás vércsoporthoz tartozik, akkor elhiedjük, hogy a kabátja is kenyírvágás közben lett véres, úgy, ahogy a rendőrségen vallotta. Igen, van. Megvizsgáltatta a vádlat vérét, Felügyelő úr? Nem, van. Van nálom itt egy bizonyítvány, amely igazolja, hogy Leonard Stephen Wall az Észak-Londoni Kórház rendszeres véradója, és hogy a vércsoportja nullás. Köszönöm, felügyelő úr. Felügyelő úr! Elfogadva, hogy a vádlott ezzel a késsel vágta meg a csukrót. Van-e jel, ami arra mutat, hogy ez véletlenül történt? Vagy szándékosan vágta meg magát a gyilkosság után, hogy a vérboldot indokol. Kérem, méltóságos uram! Visszavonom a kérdést! Befejeztük felügyelő úr út, köszön! Szólítsák, Janet, McKen. Janet McKenzie! Janet McKenzie! Janet McKenzie! Janet McKenzie. Köszönöm a mindenható Istenre, hogy tanulvallományokban az igazat, a csínszta igazat, és csak itt az igazat fogok vallani. A hallgatóság között ülő Miss Plissmall karján megszólal az órajelzése. Janet, meg Kenzi? Igen, azt mondok. Mióta élom? Voltak már jó pár éve. Éppen 28 éve. Hol? Most, hogy szegén szerencsétlen Mrs. French meg megalka az unokahogoknál, a Glenister Roo 19-ben. Ön lakáshérvállalt a Mrs. French háztartásának ellátását? A házvezetőnője voltam kérdő. Meg Megvan a véleményem, hogy a takarítás. Egy csökkült is restelnek kérve. Úgy értettem, hogy Önök közt baráti viszony. Több mint munkaadó és alkalmazott közt lenni szokott. Miss Plissmall a karzatról árgus szemekkel figyeli, ahogy ször Wilfred a termózból tölt egy pohárral és beveszi a gyógyszereket. Bizony már több mint tíz éve, hogy én viseltem gondját. Szeretett és bízott benne Köszönhet nekem. Sok bolondságot vissza. Mondja el nekünk saját szavaival mindazt, ami október 14-én este történt. Péntek volt, akkor van kimenőm. Átmentem a húgomhoz a Glenister hódra, ami 5 percre van tőlünk gyalog. Fél nyolc volt, amikor elmentem hazulról. Egy szabás mintát ígértem neki, amit már régóta a és... <hör> Minden ide ez az izé? Mutatta az előtte álló mikrofonra. A kérdés nagyon helyén. De ha már az adófizetőt jóvoltából voltából drága pénzért felszerelték, akkor igyekezzünk használt is lenni. Folytassa, kérem! Szóval a húgomnál vettem észre, hogy a szabás mintát otthon hagytam. Így aztán vacsora után hazaszaladtam, mert hisz ott volt a szomszédban. Kilenc múlt 25 el, amikor hazaértem. Bementem a házba és föl a szobámba. Amikor elmentem a napvali előtt, hallottam a vádlott hangját, aki Mrs. is beszélgetett. Nem engem hallott az én hangonat, nem hallhatta! Beszélgettek és nevet kéltek. De mivel nekem semmi közöm hozzá, hát továbbmentem a szabás mintákért. Na most próbáljuk egész pontosan meghatározni, hogy ez mikor történt. Ön azt mondja, 9 kor térsz vissza a házba. A szabás minta a kolcon volt az óra mellett, szóval ez egész biztos. 25 perccel múlt 9 óra. Folytassa, kérem. Visszamentem a hugomhoz. Nagyon örült a szabás mintának. Úgy örült, hogy csuda. Háromnegyed tizenegyig maradtam nála, aztán elköszöntem és szépen hazamentem. Amikor benéztem a nappaliba, hogy az asszonyom nem akar-e valami, mielőtt lefeküdne, ott feküdt szegényke. holtam, és körülötte minden össze-vissza. Ön valóban azt hitte, hogy betörést követtek el? Tisztelt elnök úr, újból tiltakozom! Ezennel megtiltom, hogy a tanú a kérdése válaszoljon, Mr. Myers. Mondja, mi megkezdi. Tudta ön, hogy Leonán polnős ember? Dehogy tudtam, és az asszonyom se tudta. Janet! Tiltakoznom kell, méltóságos uram, hogy Mrs. French mit tudott és mit nem azt a tanulcsak feltételezheti. Másképp teszem fel a kérdést. Az ön véleménye szerint Mrs. French azt hitte, hogy Leonard Ball a legény, Tudja-e valamivel bizonyítani a véleményét? Azzal, hogy milyen könyveket vett. Bördett kutc hercegnő élettörténetét, aztán Disraeli meg a felesége történetét. Mind a kettő olyan asszonyról szólt, aki fiatalabb férfihez ment feleségül. Á! tudom én mi át a fejében. Ezt az érvelést nem fogadhatjuk el. Miért? Tisztelt kicsi, bármelyik nő elolvashatja az izraeli még akkor is, ha nem szándékozik nálánál fiatalabb férfivel házasságot kötni. <gül> Miss McKenzie, tud róla, hogy milyen intézkedéseket tett Mrs. French a kapcsolatban? A régi végrendeletét visszavonta, és újat ért, tudom. Hallottam, amikor felhívta az ügyvédjét. Ő is ott volt akkor nálunk, mármint a vádlott. Ön hallotta, amikor Mrs. French is a vádlott a végrendeletről beszélt? Igen. A pénzét mind ráhagyja, mondta neki az asszonyom, mert nincs serokon a se senki, aki olyan fontos lenne neki, mint a vádlott. Mikor történt ez? Október 8 án Alig egy héttel előbb, hogy megölték szegényt. Köszönöm. A vádnak nincs több kérdése. Egy pillanatra még Miss McKenzie. Lenne szíves. Köszönöm. Miss McKenzie. Ön a vallomásában két végrendeletről beszél. A régi szerint, amelyek visszavontak, nem ön örökölte volna Mrs. French vagyonának nagy részét? De igen, bizony Viszont az új végrendelet szerint egy csekély évjáradéktól eltekintve az első kedvezményezett a vádlott Leonard Gough. Mondhatod, nagy disznóság lenne, ha csak egy pedig is kapna abból a pénzből. Tökéletesen érthető, hogy ilyen ellenséges érzülettel van a vádlat iránt. Nem vagyok ellenséges érzülettel. Egy aljas csirkepogó, egy gazember. De én nem vagyok ellenságes és észörültem. Nyilván azért van a vádlotról ilyen rossz véleményem, mert az asszonya miatt az ki önt az örökségből. Soha sem szerettem. Becsülem az őszinteségét. Ön azt mondta, hogy október 14-én este hallotta a vádlotat Mrs. French-el beszélgetni. Miről beszélgettek? Azt nem hallottam, hogy miről beszéltek. Tehát csak hangokat hallott, igaz? Beszélgetés hangját. Nevet hiltek is. És miből gondolja, hogy a férfi hang Leonard Ball hangja volt? Eleget hallottam már. A szoba ajtaja csukva volt, azt mondta. Igen, csukva volt. Azt mondta, visszaszaladt a szabás mintáért nyilván. Sietve ment el a csukott ajtó előtt, mégis határozottan állítja, hogy Leonard vol hangját hallotta. Eleget voltam ott ahhoz, hogy amit hallok, azt halljam. mis Miss McKenzie, csak nem akarja, hogy a bíró és az eskücég azt higgye magáról, hogy Tudom, hogy ő volt oda bent. Ki más lehetett volna? Látja épp, ez az maga, azt akarta hinni, hogy ő van ott. Mondja csak Mrs. French nem szerette a televíziót nézni esténként? De nem, különösen, ha valami színdarabot Nem lehetséges, hogy akkor este, amikor ön visszatért és elment a csukott ajtó előtt, akkor a televízió hangját hallotta? Egy férfi és nő hangját, nevetgélést. Aznap este épp egy színdarabot adtak, Szerelmi Bookfence volt a címe. Nem a televíziót hallottam. Úgy, és honnan tudja? Mert elromlott a készülék, és egy hétig a szerelőnél volt. Én nem tudom. Csendet! Csendet! Amennyiben tanult barátomnak, nincs több kérdése. A tanul Csak, a hogy még nem fejeztem be. Miss McKenzie, ön ugyebár tagja a Nemzeti betegsegésző Egyesületnek. Igen, hogy ne? Négy shilling, hat itt fizetek. Szentelenül sokat kérnek, mondhatom. Ki a csoda győzi ezt? Azt hiszem, sokan osztják a véleményét. Mondja csak Miss McKenzie, nem kérte még a betegsegéző egyesületet, hogy adjanak magának egy hallókészüléket? Hogy? Mit? Mit adjanak? Figyültek a kérdés ilyen módon való feltevés el. Meg fogom ismételni a kérdést, bíró úr. Azt kérdeztem öntől normális társalgási angon, amit a teremben mindenki jól hallhatott. Hogy nem kérte még a betegsegésző egyesülettől egy hallókészüléket. De kértem. És meg is kapta? Nem, még nem. És mégis azt állítja, hogy egy négy hüvelyk vastag töltyfából készült csukott ajtón keresztül beszélgetést hallott. Sőt, hajlandó eskü alatt vallani, hogy kétséget kizáróan felismerte a vádlott Leonard Vol hangját. Hogy? hogy? Nincs több kérdésem. Talán Ön segíthetne rajtam, mértóságos uram. Hat hónapja várok már arra a hallókészülékre, és Isten tudja, meddig változni. Kedves Miss az emberek annyi zagybaságot beszélnek össze manapság. Nem sokat veszít, ha nem hallja. Befejeztük a kihallgatását. Érem Jeffries rendőrőrmester. Jeffries rendőrőrmester. Jeffries rendőrőrmester. Eskültöm a minden hatalán Istennel! az igazat, a szép tiszta igazat, és csak is az igazat fogunk való. Harmadik napja tart a volt tárgyalás. Mr. Myers, befejezte ezzel a vád tanuk kihallgatását? Nem, uram. Te ezennel szólítom a vád utolsó tanúját. Mr. Helm. Kristin Helm, Kristin Helm, Kristin Helm. Esküszöm a mindenható Istenre, hogy az igazat, a szint igazat, és csak is az igazat fogom vallani. Elnök úr, tiltakozom az ele, hogy a megjelent személyt a vádtanújaként hallgassák ki, miután a vádlott Leonard Wolff felesége. Méltóságos uram, felhívom tanult barátom figyelmét, hogy nem Mrs. volt szólítottam, hanem Mrs. Helmet. Az ön neve ugyebár Kristin Helm. Igen. Christine Helm. Ön eddig a vádlott Leonard Wohl feleségeként szerepel. Igen. Valóban felesége a vádlottnak? Nem. Igaz ugyanúgy Hamburgban házasságot kötöttünk, de nekem akkor már volt félje, aki ma is él. Nem, Christine, ez nem igaz. A vádlott és a tanú közti házasságot házasságlevél bizonyítja. Van-e bizonyíték annak az úgynevezett előző házasságnak? Méltóságos uram, az úgynevezett első házasságnak is hitelt érdemlő bizonyítéka van. Mrs. Hell. Ez az az okirat, amely bizonyítja, hogy olyan házasságot kötött egy nevezett Otto Ludwig helm mégpedig 1942. április 18-án bresla -ban. Igen. Az első házasság levelem. Nem látok semmi olyan okot felforogni, amely ellene szólna a tanú kihallgatásának. Mrs. Helm, hajlandó ön tanúskodni az ellen a férfi ellen, akit eddig férjének nevezett? Igen. Ön azt vallotta a rendőrségen, hogy aznap, amikor Mrs. Rencset megölték, leonard volt 7.30-kor ment el, és 9 óra múlt 25 perccel, amikor hazajött. Valóban 9 óra 25 perccel tért haza? Nem. Amikor hazajött, 10 óra múlt 10 perccel. Krisztin mit beszélsz? Ez nem igaz. Tudod, hogy nem így volt? Szentem. A legteljesebb csendet kérem. A védőjétől nyilván tudja, hol? hamarosan alkalma lesz mindent elmondani a saját védelmében. Tehát Leonardból 10 után 10 perccel ért haza, igaz? És mi történt azután? Feltűnően izgatott volt, klihegett. Levette a kabátját és az ujját nézegette. Aztán ideatta azzal, hogy mossam ki. Véres volt. Folytas! Mit csináltál, kérdeztem tőle. És mit felelt erre a vádlot? Azt mondta, megöltem. Krisztin miért hazudsz? Miért mondasz olyat, ami nem igaz? Ez a műek A gonosz asszony, tudtam rögtön, amikor megláttam. a védelem úgy kívánja, felfüggesztetem a tárgyalást néhány percre, míg a vádlott újból visszanyeri önuralmát. Méltóságot nagyon kegyes, de hadd folytassa a tanulavallomását. Mindannyiunkat annyira lebilincselt ez a hátborzongató történet, hogy egy kényszerű szünet szinte elviselhetetlen lenne. Folytassa, Mr. Miles. This is hell. Amikor a vádlott az önkértésére azt feleltem, megöltem. Tudta, hogy kiről beszél? Arról a nőről, akihez olyan gyakran eljárt. A rendőrségi kihallgatás alkalmával ön azt mondotta, hogy a vádlott 9.25-kor haza. Igaz? Igen. Leonard kérte, hogy ezt mondjam. Most mégis mást mond. Miért? Nem hazudhatok tovább, hogy megmentsem. A rendőrségen azt mondtam, amire kért, mert hálával tartozom neki. Feleségülve és elhozott Angliába. Eddig mindent megtettem érte, mert adósának éreztem magam. Tehát nem azért, mert a férje volt, és mert szerette. Soha sem szerettem. Tehát a hála készítette önt arra, hogy a rendőrségen igazolja a vádlott, a libér. Igen, így volt. Pontosan így. De most úgy véli, hogy helytelenül cselekedett. Igen, mert gyilkolt. Az a nő ártalmatlan bémbolond volt. Nem akarok bűnvészes lenni a halálában. Nem tehetek itt esküt arra, hogy velem volt, amikor megölték szegényt. Nem tehetek ilyet. Nem tehetek ilyet! Akkor tehát ez az igazság. Leonard Wall akkor este tíz óra tízkor érkezett haza. A kabátja ujján vérfoltok voltak, és elmondta önnek, hogy azt az asszonyt megölte. Ez az igazság. Esküszik a mindenható Istenre? Ez az igazság. Köszönöm. Mrs. Wall. Vagy Mrs. Helm, hogy szólítsam inkább? Teljesen mellékes. Mellékes? Mi ebben az országban általában komolyan veszük a házasságot. Na mindegy. Frau Helm, ha jól emlékszem, amikor a vádlottal Hamburgban megismerkedett, hazudott a családi állapotára vonatkozólag. Ki akartam jutni Németországból? Hazudott, és... Vagy nem, igennel vagy nem feleljen. Igen. Köszönöm. Amikor házasságot kötöttek a hatóságoknak is, hazudott. Csak nem mondtam meg nekik az igazat. Tehát hazudott? Igen. És az esküvőjén, amikor megesküdött, hogy szeretni, becsülni, tisztelni fogja a férjét, akkor is hazudott? Igen. Amikor a rendőrségen erről a sajnálatra méltó emberről faggatták, aki azt hitte, hogy szerető felesége van ön, azt mondta... Azt mondtam, amire Leonard megkért. Azt mondta, hogy 9 óra 25-től magával együtt otthon volt. És most azt mondja, hogy ez hazugság. Igen, hazugság. És amikor azt mondta, hogy véletlenül vágta meg a csuklóját, akkor is hazudott? Igen. Igen. És most megint egy teljesen új történettel áll elég. Csak az a kérdés, Frau Helm, hogy akkor hazudott-e, vagy most hazudik. Vagy pedig ön egy állandó, beteges. hazug? <tört> <tört> Kate, Kate, egy hát a nyelve alá. Méltóságos ön hogy a védelemért előszagos és sértő módon hangzhatatlan? Mr. Májers, főben járunk. Önügyet tárgyalunk. Ezért a védelem számára az észszerűség határán belül minden mód megengedhető. Folytassa, kérem. Elnök úr, hadd figyelmeztessem az ügyész urat, hogy a tanúja saját bevallása szerint is annyi esküntett már erőszakot, hogy csak azon csodálkozom, hogy a Biblia egyszerűen nem ugrott ki a kezéből, amikor megeskedték rá. Kétlem, hogy bármit is nyernék vele, ha folytatnám az ön kihallgatását. Nincs több kérdésem, Frau Hell. Mrs. Hell. Feltételezem, tudja, mit jelent ez a szó, hamis eskü. Németül úgy mondják, meineid. Igen, meineid. Azt jelenti, hamison vallani eskü alatt. Tisztában van vele, Mrs. Helm, hogy ebben az országban börtönbüntetés jár azért, ha valaki hamisan esküzik. Igen, tudom. Mindezek tudatában. Ismét megkérdem öntől, hogy amit itt tanuként vallott, az az igazság, a tiszta igazság és csak az igazságod? Isten úgy segéljen. A bizonyítási eljárást a vád befejezte. Christine felemelt fejjel távozik a teremből. Wall kétségbeesve esve nézi. A karzatom Miss Plissmall mögött ülő fiatal nő sírni kezd. Adjak egy papír zsebkendőt? Kérek! Még sosem voltam gyilkossági tárgyaláson, olyan törnyű! Csende! sir, A védtelen mi Méltóságos uram, tisztelt szék. A vád igen nagy szakértelemmel sorakoztatta fel a gyanúsított Leonard Wall ellen. A másodlagos közvetet bizonyítékok egész áradatát. A tanúk között hallhatták Hörn főfelügyelő urat, aki a tőlemek szokott módon részrehajlástól mentesen tette meg észrevételeit. Okos és helyes elméletet állított fel a büntény elkövetésére vonatkozóan, hogy elmélete, vagy pedig tény, amit itt elmondott, ennek eldöntése az önök feladata. A továbbiakban meghallgattuk Janet mckenzie a derék és hőséges házvezetőnöt, akit kétsúlyos csapás ért az egyik, hogy elvesztette szeretett asszonyát, és a másik, hogy megfosztották egy 80 ezer fontos örökségtől, amelyet már teljes biztonsággal és joggal hitt a magáénak. A vallomásával nem kívánok foglalkozni. Csak őszinte együttérzésemről akarom őt biztosítani. E két súlyos csapás miatt. És végezetül, igen ártalmas módon, még egy tanút állította vád képviselője bizonyos Krisztin Helmet akit a vádlott feleségeként elhozott ebbe a biztonságos országban nevének és szeretetének védelme alatt. Azért tiltakoztam, hogy kihallgassák, mert feleség nem tehet a férje ellen terhelő tanúvallomást. Azonban bebizonyosodott, hogy a vádlottal kötött házassága család volt, és bigámiás. Így tehát tanúvallomását engedélyezni kellett, és önök döntik majd el, hogy ez a vallomás mennyit él. A vád ezzel be is fejezte a bizonyítást, most a védelmen a sor. Egész sor tanút hozhatnánk, akik elmondanák a vádlott védelmében, hogy jellemes, jó katona volt, sose került összeütközésbe a törvényjel, nem ártott soha senkinek. De egyetlen tanú van csupán, aki új megvilágításba helyezhetné ezt a tragikus rejtét. Maga a vádlott. Tisztelt eskütszék, a tanúm Leonard... Stephen Wall. Wall elfoglalja helyét a tanúk padján. Esküszöm a mindenható istenről, hogy az igazat, a szintiszt a igazat és csak is az igazat fogom vallani. Az ön neve Leonard Stephen Hall. Igen. Hol lakik? Ez 620. Leonard Stephen Paul, Ez október 14-ének estén. Megölte ön vagy sem Emily Jane Frenchet? Nem öltem meg. Köszönöm, nincs több kérdésem. Csak ugyanazt akarja mondani, hogy ezzel befejezte a vádlott kihallgatászság szörvényfőt? Elnök úr, a vádlott harmadik napja él állandó izgalmak és megrázkódtatások között. A védelem szeretné, ha a vádlott tanult ügyészbarátom barátom kérdéseire tartalékolhatná szellemi erejét. Ez a perengedékenységet nem tűr. És bármi könyörtelen lesz is a kihallgatás meggyőződésem, hogy a vádlott állni fogja. Mr. Wall, amikor a megismertet Mrs. French-el volt állása? Nem volt. És mennyi pénze volt? Csak néhány fa. Kapott tőle valaha pénzt? Nem sok. Nem is számított rá? Nem volt. Volt tudomása arról, hogy az új végrendeletében 80 ezer pontot hagyott önre? Nem tudtam róla. Mr. Hall, amikor ön felkereste Mrs. Frenchet az utolsó alkalommal, esőkabáltat és barnak alapot viselt, ugye? Igen, igen. Ez volt az a kalap és kabát? Igen, ez. Méltóságos uram, a védelem megmozgatott minden követ annak érdekében, hogy a vádlott alibjét igazolja. Ezt a képet köröztette róla abban a reményben, hogy akadt szemtan, aki látta őt eljönni Mrs. French-től, vagy hazatérni a lakására az általa megadott időben. Ez a kísérlet, mint láthatták, sajnos nem hozott eredményt. Azonban gondolom a védelemnek is örömére szolgál, hogy utolsó percben mégis jelentkezett egy szemtanú, aki látta a vádlottat ebben a kabádban és kalapban. Csak hogy sajnálatos módon nem a gyilkosság napján, hanem pontosan egy héttel azelőtt. Október 8-án délután bent volt egy Regen Street-i utazási irodába vagy se, és érdeklődött a -e külföldi utazások ára iránt, vagy pedig nem? És ha érdeklődtem, ez csak nem bűn. Nem, hát persze, hogy nem. Nagyon sokan utaznak külföldre, akiknek van pénzük rá. De nem hiszem, hogy ön ezek közé tartozott volna, Mr. vol. Nem, ezt mondtam, hogy alig volt pénze. És ön mégis betért ebbe az utazási irodába egy odaadó kisbarnával. Egy odaadó, mivel nem értettem jól. Méltóságos uram, így írták le nekem az ifjú hölgyet, aki szoros kapcsolatban lehetett a vádlottal. Odaadóan tapadt az oldalához. Na hát. Tehát beismeri, hogy a legdrágább luxus utazások után érdeklődött. Hogy akar pénzt szerezni hozzád? Nem tud. Nem is. Ha nem tudja, majd megmondom én. Ugyanazt a délelőtt ön ott volt Mrs. Frenchnél, amikor közölte az ügyvétjével, hogy hagyja a hagyon a nagy részét. Nem igaz, nem is tudtam a végrendeletről. A délután róla. pedig már terveket csinált, hogy, hogy el. Nem, de hogy szó sincs erről. Egy kocsmában ismerkedtem meg a lányjal, már azt sem tudom, hogy hívják. Elő viszogattunk, aztán együtt jöttünk el. Az utazási iroda előtt megláttuk a plakátokat. Kék, tenger, pálmafák. A Görögország, vagy mi lehetett. A tréf kedvéért prospektusokat kértünk. A tisztviselő rám nézett, elég furcsán, biztosan kopottnak talált. Ezen aztán feltűhődtem, és a legdrágább utazások után érdeklődtem, luxushajó, luxuskabi, meg hasonlók. De mindez csak játék volt. Játék? Közben tudta, hogy egy hét dolog 80 ezer pontot fog örökölni? De nem, mondom, hogy ez nem igaz. Lehet, hogy butaság volt gyerekség, de jó tréfa, játék. Sose jutott eszembe, hogy megöljek valakit, vagy örökölni fogok. Hát csak a véletlenül összjátéka volt, hogy Mrs. Frances egy héttel később megölték. Nem öltem meg, nem vagyok gyilkos! Akkor meg tudja indokolni, hogy Kristin Helm miért tett olyan terhelő vallomást, amiért tett, ha nem lenne igaz? Nem, nem tudom, hogy a feleségem. Nem is tudom, miért mondom még mindig azt, hogy a feleségem hazudott vagy megzavarodott. Nagyon józannak látszott és határozottnak. Ezen kívül más magyarázatot nem tud adni? Ez lehetetlen. Nem értem. Miért változott így, meg mi történt vele? Nem hatásos volt, mondhatom. De a bíróságot csak a tények érdekli. A tény pedig agnister hogy még mindig nincs alibie. Senki sem látta, hogy mikor jött el Mrs. French-től. Csak ön állítja, hogy 9 kor ért haza. És hogy azt már el sem ment hazóról. Valakinek látnia kellett az utcán, vagy amikor hazaértem. Igen, az ember azt hihetni, hogy látta. De az egyetlen ember, aki valóban látta, állítja, hogy 10 után 10 perccel jött haza. És férfoltot voltak a kavátja ujját. Megváltam a csuklón. Megvártta, a -e tándékosan. Nem igaz, nem csináltam semmit. Csak rám akarja fogni, mindenáról rám akarja fogni. Tíz óra, tíz perc Nem igaz, nem igaz, higgyenek nekem. Kell, hogy higgyenek nekem. Maga ölte meg Emily Frencset. Nem én, nem én voltam. Én nem öltem meg senkit, én nem öltem meg senkit. Úristened, olyan, mint egy lidért, szörnyűséges, lidértes álom. Sir Wilfrid irodájában. Jó napot, Mi volt ma a tárgyalásod? Kérem, Sir Wilfried, A bermuda sortyát hoztam el. Próbára. Tessék. Mit hozott? Tessék belefújni. Különben nem lesz tíz holnapra. Egy gyilkossági kellős közepében vagy. Holnap délutára már túl lesz rajta. A vonat még csak 9.40-kor indul. Intézze el a próbát, ismeri a méretemet, szurkálta eleget. Fel az emelethez Wilfried. Jó langyos fürdőt veszünk, és megkapja a kálcium injekcióját. Ma este még be is kell csomagolnunk. Minek vette meg előre a hajó jegyet? Ki tudja, meddig ülnek az esküdtek? Lehet, hogy napokig. Sajnos nem hiszem. Olyan nyilvánvaló és világos az egészünk. Figyeltem őket, amíg az asszony vallott. Nem tett jó benyomást rájuk. Nem tett jó benyomást, de hittek neki. Volt sajnálják, de egy szabács az az utazási iroda itt is csak rontott a dolgot. Rágyult, Wilfrid? Hm. Ah. Szörnyi, Wilfrid, vajon hazudott az asszony? Magda, mit gondol? Nem vagyok benne biztos. Én igen, hazudott nevezhetjük akár egynek, akár hamis eskünek. Csak azon töröm a fejem, hogy miért. Miért hazudik? mi a célja vele, mit akar? Szörnyi, Wilfrid, csak arra kérem, hogy a tárgyalás végén a védőveszélyét ne vegye nagyon a szívébe. gondoljon az egészségére. Nagyon igaza van. Én is kérem, kímélje magát. Végül is nem ez az utolsó perem. De igen, az. Ha nem tudom felmenteni, nem vagyok védőügyvéd. A védencem élete forog kockán, ezt ne felejtsék el. El kell követnem, írtam mindent. Ha nem lesz erőm állva elmondani a védőbeszédet, majd ülve mondom el. Ha kifogy a lélegzetembe, veszek egy tablettát, vagy kettőt, vagy ha kell, az egész dobozt lenyelem. Tessék? Igen, tessék? Én patakossal akarok beszélni. Szabad tudnom, kivel beszél? A magát, csak küldje a telefont. Attól tartok nem ér most rá. Szabad tudnom milyen ügyben keresik. Üzleti ügyben. Van valami eladó portékám. Kedves asszonyom azt hiszem? Úgy fog kapni az öreg után, mint a kacsa a nokkedli utána. Borról van szó. Leonard Borról? Illetve arról a randa némes szeleség. El akarom adni az öreg úrnak a vizes lefedőt, amit rám. Ah. Itt Wilfrid Robert beszél, miről van szó, kérem? Üdvörek, Ha jól hallottam, Mrs. Wallról akart velem beszélni. Én nem csak a levegőbe beszélek, minden a markommal van. Micsoda? Jónygy is aki a A Houston állomáson vagyok egy telefonfülkében, a bárnál. Egy fél órát ellöttyögök itt még, mert csak akkor indul a vonatom, Ha le akarja buktatni azt a német dögöt, akkor csosog jön el ide. Lebuktatni? Miért? Mit tud róla? Ne? Ezt hát, mondom, hogy jöjjön ide és hozzon magával egy kalap Haló egy pillanat! Halló, halló! Hát, ah, marvaság! Gyilkossági ügyeknél mindig felbukkan egy ilyen bolond. És milyen erélyes volt, legyek fél órán belül a tan állomáson lebuktatja Mrs. Volt. Ahogy. Sajnos túl öreg és beteg vagyok ahhoz, hogy badni bár a vadászszak. Gyerünk hú, indulunk! Hová az Isteni? A Harston állomása, miért? Mit gondol? Szivárd! So, Szia, az Istenét hová megy? Mi lesz a masszázsal, a fürdővel, az injekcióval? Maga vonad a ször Én Meg se ismerem parókanékült. Állati jól néz ki a fején. Ketten gyűjtek. Csak magával van dolgom. Ez Mr. Leonard Leonardból ügyvédje. Akkor előtte beszélhetek, igaz? És magát hogy hívják? Mit érdekül? De ha nagyon akarja, mondhatok éppen valami nevet. Nem igaz? Igyanak valamit, fiúk. Két viszkit ezeknek az aranyos pofáknak? Halljuk, mi az, amit erről az ügyről mondani kíván. Figyelmeztetem, ha bármit tud vagy bizonyítékkal rendelkezik, kötelessége közölni. Hagyjuk a sikertumát. Hoztak pénzt. Mit akar nekünk adni? Leveleket. Leveleket, amit az a német tökíszt. Itt vannak nálam. Ezeket a leveleket Krisztin Vó írta a vádlottnak. Vádlottnak? Na ne nevettessen. Ez szóval a szegény marhát jól át ejtette a felesége. De ebből minden kiderül. Ha megnézhetnénk a leveleket, azt mondja, megmondhatnánk, hogy valóban bizonyítéknak tekintetője. Hmm, Le? Mindjárt gondoltam, hogy. Gondoltam, hogy nem vesznek lábat. Nem bánom. Nézzék meg aztán ide a fényt. Ha kiúzzák vele a a fiú fejét, ha? azt csak megír maguknak egy tázt. A védelem szempontjából hasznosak, szívesen felajánlok a levelekért 10 fontot. Mi? 10 rongyos fontot ilyen levelekért? akkor kár a micsodát a szemére Volt Szerencsém. Ha ezek a levelek bebizonyítják ügyfelem ártatlanságát, akkor azt hiszem 20 fonttal megfizetem a költségeit. 50, ha, ha úgy gondolja, hogy megéri a pénzt. 40-et adok. Legye fene, nem bánni. Itt van. Adja ide. Jóhótot csinál. És ha a levelek írója nem Missis volt. De még mennyire, hogy ő, attól maga ne féljen. Remélem megkapja érte, amit megérdemel. Kaptam már levelet Mrs. ez az ő írása. Kondolják ezt Elég zaftosak, mi? Van ott egy, ami még ennél is jobb. Hogy kerültek magához ezek a levelek? Nem ez az érdekes, hanem hogy végre ráhúzták a vizes lepedőt. Mi kifogása van Mrs. Wall ellen? ellent? Fogadok, hogy eltártja a száját, ha megmondom, hogy mi. Akar csókoljon meg! A hölgy félrehúzza a haját. A fülénél hatalmas hegesedés látható. Ha! Úgy látom, nem nagy kedve van hozzá. Ezt Krisztin volt csinálta magával? Nem ő. A fiú, akivel akkor jártam. Fiatalabb volt, mint én, de nagyon bírtam. Aztán jött ez a tök, és addig riszálta magát előtte, míg lecsapta a kezemről. Aztán egyszer rajtakapta őket, és elmondtam a véleményemet arról a rongyról a fiú meg majd szétverte a fejemet. És nem jelentette fel a rendőrséget? Hát, Én? Hülyé, néz, különböző a fiú tehet róla, hanem az a nő, aki elszédítette ő az oka mindennek, ő vett el tőlem erőszakkal. Tudtam, hogy eljön az ideje, amikor megfizethetek. És most el is jött. Nagyon sajnálom magát, nagyon sajnálom, és ha megengedi, meg is toldom öt fonttal a vételárat. Há, és még alkudott. Az az én bajom, hogy nagyon is jó vagyok. Lapnál világosabb minden. Olvassa. Ez minden képzeletet felül de tudnunk kellene a férfinak a vezeték nevét is, aki ez a leveleket írta. Hello, Miss. Miss. hova lett? Elment ezzel a vonattal. Félti a másik arcát, és ez érthető is. A tárgyaló teremben. Csinde. A bíróság bevonul. Elkérem mindazon személyeket, akik a perfolyamán a bíróság, illetve az eskücég munkájában részt vesznek, foglalják el helyüket és szenteljék teljes figyelmüket a tárgyalandó ügynek. Isten óvja a királynőt. Miután a védelem csak egy tanút hallgattatott ki, a vádlottnak megadatott a jog utoljára szól. Így hát, Mr. Myers, ha készen erre halljuk az utolsó felszólalást a vád részér. Elnök úr, tisztelt eskütszék. Száróbeszédem rövid lesz, hiszen a párt olyan kétségtelenül bebizonyította Leonard Cole bűnösségét, hogy az eskütszék nem is haszhat mást, csak elmarasztaló ítéletet. Röviden összefoglalom a tényállást. Talán kezdje előről, Mr. Myers. Feltérve a szörvűtődet egyáltalán érdekli az, ami itt folyik. Nagyon is érdekel. De korainak tartom a vád részéről a záróbeszédet. Engedélyt kérek a bizonyítási eljárás folytatására, és az egyik tanú újabb kihallgatására. Tiltakozom, hogy a per végső szakaszában a védelem új tanult hallgasson. Meghökkentő bizonyíték került a kezembe, de tegnap későn este. Méltóságos uram, amit tanult barátom kér, arra még nem volt példa. Engedelmével néhány példát említek, mert felkészültem az ügyész úr tiltakozására. Itt van először is a Stilmanper lefolyásának leírása. Az általános törvénytár 926-os kötetében a 463. oldalon. Aztán itt a Porterféle ügy az 1942. évi kötetben. Részletes leírás a 153. oldalon. És bátorkodom megemlíteni a Sullivanpert, ahol a védelem hasonlóképpen járt el, és amelyre méltóságot bizonyára emlékszik, hisz ebben a perben méltóságot képviselte a vád. Én. Hogy ne, hogyne? hogyne. Sz minden törvényszéki elnök előtt. Hát, halljuk, miről akart beszélni Szörvékri? Levelekről, elnök úr! Levelekről, amelyeket Christine Helm ír. Méltóságosodom, a vált nem tartja tiltakozását. Az említett ügyben is a törvényszéki elnök helyt adott méltóságot tiltakozásának, ha jól emlékszem. Ez egyszer kivételesen rosszul emlékszik Mr. Myers. Svinden törvény elnök nem vette figyelembe a tiltakozásomat éppen úgy, mint ahogy én most nem veszem figyelembe az önét. Tanuként szólítom Krisztin Helmet! Krisztin Helm! Krisztin Helm! Kristin Helm! Mrs. Helm, az esküje még érvényes, ezt tudja, ugye? Tudom. Mrs. Helm, ismer ön egy Max nevű embert? Nem értem a kérdést. Pedig a kérdés világos. Ismer ön egy Max nevű embert? Max? Nem ismerek ilyen. Még nem találkozott volna ilyen mindennapos nevű férfival, mint Max? Talán Németországban, valamikor régen. Ne ilyen régmúlt dolgok után kutasson az emlékezetében éppen elég, ha október 20-áig megyünk vissza. Mi az ott önnél? Egy lepő. Ez év október 20-án ön levelet írt egy bizonyos... Nem értem, hogy miről beszél, kérem. Egy bizonyos Maxnak Nem igaz, senkinek sem írtam. Ez a levél csak egy a sok közül, amit mind ugyanannak az embernek írt. Hazugság! Hazugság! A levelek hangja után ítélve ön, hogy is mondjam, meghitt viszonyban van a címzettel. Hogy berészel ilyet állítani, ugye nem igaz? Nem kívánom az egész levelezést ismertetni elég, ha ezt az egyet felolvasom. Max, drágám, egyetlenek. Csodálatos, hihetetlen dolog történt. Azt hiszem, hamarosan megoldódik minden problémát. Nem vagyok hajlandó ezt a hazugságot végighallgatni. Ködönséges handisítvány. Még csak nem is az én levélpapírom. Nem. Nem. Az én levélpapírom sokkal kisebb, monogrammos és világos kép. Ilyen talán. Mert ez véletlenül a szabóm számlája arról a nagyon sikkes bermuda sortról, amit most csináltattam. Milfried, a ravasz róka. mindenki így hívja, de esküszöm az is. Köszönöm, hogy volt olyan kedves és igazolta a levélpapírját, Mrs. Helm. Kívánságára írásszakértővel igazoltathatom a kezeírását is. Átkozom! Átkozom! Hírozza, hagyja békét! Átkozott! Mrs. El akarok mindenni, engedjenek el! El akarok menni! El akarok menni! Mrs. Hell, érem székek a tanunak! Olvassak, elkérem a kérdéses levelet, hogy a despütszék mindent tagja halhatna. Max, drágám, egyetlenem. Csodálatos és hihetetlen dolog történt. Azt hiszem, hamarosan megoldódik minden problémánk. Leonardot azzal vádolják, hogy megölte az öreg nőt, akiről meséltem. A felmentés tőlem függ, az alibiért csak én, egyedül én igazolhatom. Képzel csak el, ha azt vallanám, hogy a gyilkosság ideje alatt nem tartózkodott otthon. Amikor hazajött, érfoltok voltak a kabátja és nekem be is vallotta, hogy gyilkos mindig azt mondogatta, sosem nyugodna vele, hogy elhagyjam őt. De most, ha ez sikerül, ő fog elhagyni engem, mert elviszik még hozzá örökre. Én meg szabad leszek, és végre a tiéd szerelme. Számolom az órákot, míg újra találkozhatunk, Krisztín. is Helm, kérem fáradjon vissza a Tanú padján. Ismét megkérdem Önt, Christine Helm, ezt a levelet Ön írta? Mondd meg neki, Christine, hogy nem te írtad! Ezt te nem írhattad! Felelnie kell a kérdése, ezt a levelet Ön írta? Mielőtt felelne Mrs. Helm kötelességem figyelmeztetni, hogy a hamis tanúzást ebben az országban nagyon szigorúan büntetik. Ha a kihallgatása során már hamisan vallott volna, nyomatékosan ajánlom Önnek, hogy ne tetézze a bűnét. Azonban, ha ezt a levelet, amit felolvastak, mégsem ön írta, akkor ez az az alkalom, amikor ezt meg kell mondani. Én írtam a levelet. A védelemnek nincs több kérdése, méltóságos uram. A bíróság egyik szobájában ismét kezelésre szorul szól Wilfrid. Csak az a kérdés, Sir Wilfried, mi keményebb, a feje vagy az artériái? Minden esetre azt ajánlom, ne túl. Már útra készen állunk, doktor úr. Reméljük az eskütszék gyorsan fog dönteni. Győzött szörvírmű. Fogadja el ismerésemet és a szívat. Há, mi korai? Ugyanez már befejezett Tiszta, világos, pontos. Há. Mi baja? Kicsit túl világos, túl tiszta. Az egész úgy, hogy van túl szimetrikus. Ez az, ami nem tetszik. Bevonul az eskütszék. Csak nem aggódik az ítélet miatt. Nem az ő ítéletük zavar engem, hanem az enyém. De... Hol a parókám? A álljon fel. Az eskütszék tagjai megegyeztek ítéletükben? Igen, uram. Az esküdtek ítélete szerint a vádlott Leonard Stephen Wall bűnös, vagy nem bűnös az Emily Jane French ellen elkövetett gyilkossági büntetben? A vádlott nem bűnös. Ken Gen death Leonard Stephen Bowe az esküszék felmentette önt az Emily French ellen elkövetett gyilkosság vágyjal. Ön ezennel szabad, elhagyhatja a törvényszék épületét. Mindazon személyek, akik a per a bíróság, illetve az eskücég munkájában részt vettek, elhagyhatják a tárgyalót. Köszönöm Mr. Rény, köszönöm. köszönöm, Mr. Bragamor. Köszönöm, Sir Mindent nagyon köszönök. Nagyszerű. Inkább, a szerencséje volt, nagyszerű. Köszönöm. Nálam van mindenhol milyen Mr. volt. Szíveskedjék, ha valami akkor visszaadok. Érdekes. Be. akkor behoztak, távolról voltak velem ilyen Én meg elhoztam a kabátját. Na gyerünk gyorsan, még mielőtt meggondolják a dolgot. Mit szól, milyen maga biztos? Az előbb egy lábával a vesztőhelyen állt, a másikkal egy banánhéjjal. Büszke lehetőbb magára Wilfried? Vagy nem az? Még nem. A vesztőhelytől megszabadultunk, de a banánhéj az még megvan valakinek a lába alatt. A folyosón összesereglett emberek agresszíven lerohannyák christine Az üres tárgyaló teremben melekítik. Jóbb lesz, ha itt várja meg, amíg elmennek. Köszönöm. Megyünk uram, Miss Plimpsol biztos várja. Uh, hadd ugyan meg még ezt a kis kakaót, ahol büntetőkeze nem érhet útól. Bocsássa meg, Brogan Kettesben maradnak Christine és Sir Wilfred. Sose hittem volna, hogy az angolok ilyen különösen nyilvánosság előtt. Elnézését kérem, honfitársaim nevében. Kérem, egyébként azt se bánom, ha elmondanak bárminek, vagy kicsit bokán is rúgnak. Csak az utolsó pár Neilon Harish sajnálom. Úgy látom, nem ismeri a börtönök házi rendjét, ott úgysem volthat Neilon Börtön? Szóval lecsuknak? Hallhattam, mit mondott a bíró, hamis tanúzás miatt elítélik, és börtönbe zárják. De remélem nem hogy Ha én képviselném a vádat, akkor igen. Maga is gyűlöl engem, mint a tömeg, odakint, mert olyan szörnyen gonosz vagyok. De maga leleplezett, és ezzel megmentette Leonardot. Ezt is csak a híres ször Wilfried érhette el. Hát hadd mondjak el valamit. Nem egyedül érte el, hanem segítséggel. Itt Mit akar már neki? Most már semmi. Leonard szabad be az, ami kettőnk érde. Kettőnk? Nem említ ki? Azt mondta, nincs esküszék, ami elfogadja egy szerető feleség tanúvallomását, akárhogy esküszik is férje ártatlanságára. Ez adta az ötletet. Miféle ötletet? Azt, hogy mégis tanul legyek. De nem a férjemé. Hanem a vád tanulja, aki megesküszik a bűnösségére. És akit ön lelep leszhet, mint megrögzött hazudozót, mert csak úgy hiszik el Leonárnak, hogy ártatlan. Most már elmondtam mindent. Togattam, hogy leesik az álla, ha meghalja a kis öreg. Akar csókoljon meg? Gyanítottam valamit, de ezt soha se volna. Ez de benetes. Köszönöm az elismerést. Pedig már régen nem játszottam, és ilyen nagy szerepet meg egyáltalán sohasem. És azok a világos kék levelek? Órákig törtem a fejem, amíg kitaláltam Maxot, aki sohasem volt. Nem volt soha senki más, csak Leonárd. De kedvesen miért nem bízott bennem, miért nem fordult hozzám őszintén nyíltan? Úgy is győzhetett volna. Ezt nem tehettem, hiszen maga azt hitte, hogy ártatlan. Értem, maga meg tudta, hogy ártatlan, is ezért. Nem ezért, Sir Wilfried. Látom, semmit sem ért. Én tudtam, hogy bűnös. Ez nem lehet igaz. Nem! Figyeljen, elmondom még Leonard valóban tíz után jött haza, a kabátja valóban véres volt, és azt mondta megöltem őt. Rám magát, csak én mentettem. És maga megmentett egy gyilkost. Látom már, megint nem érti. Szeretem őt. bukkant fel a teremben. <gül> Mondtam, hogy jó színész. Kipőszínész. Leona! Tudtam, hogy kitalál valamit, hogy megmentsen, de hogy mit a stéső? Leona! Leona! Jól becsapta magát, mi? Maga csapott be, bor, aljas módon. Nyugalom, ne fel magát. Az a fontos, hogy minden ketten túléltük. Hol vannak a pirulái? Maga gúnytűzött az angol törvényekből, vol. Én? Maga mentetett fel, és az angol jog szerint ugyanezért már nem is foghatnak lád alá. Nem nyúlhatnak hozzá. Senki a világon. Az igazság mérlege néha lehet de végül is egyensúlyba kerül. Fizetni fog egyszer. Ó, az egyszer, az nagyon távol én. Minél előbb akarok fizetni. Dupla tiszteletdíjat kap szölvéfőd. Bőven lesz pénzem, hogyha kifizetik az örökséget. Nem vagyok kicsinyes, azt akarom, hogy mindenki jól járjon. Ott az a Janet McKenzie kap tőlem egy hallókészüléket. Ő meg kap emlékbe egy termoszt, 18 karátos aranyból. A bíróság elé állítanak hamis tanúzásért, megfizetem a legjobb védőügyvédet. Nekem csak az a fontos, Leonát, hogy végre megint együtt lehetünk. Nem tudod, hogy mit álltam ki ott a tanúk padján, amikor a szemedbe kellett mondanom, hogy sohasem szerettem. Mi van, van? veled, Leonár? A podgyász már nem van a pocsiban, Sir Willoughlin. Jöjjön 20 perc múlva indul a vonatunk. Ezzel a vájos kis hölgyel izgultuk végig a tárgyalás. Olen! Oh. Oh, Olen, oh, nem akartak beengedni hozzád. Azt hittem beleőrül. Leonár, ki ez a nő? Én nem ez a nő, én a szerelme vagyok. Mondd meg neki, Len! Leoná, ő az, akivel az utazási irodában voltál? Ő az, akit alig ismersz, akinek a nevét se tudod? Én vagyok az. Igen, én, én viszont mindent tudok magáról. Azt is, hogy nem a felesége, hogy sosem volt és sokkal idősebb nála. Hónapok óta együtt járunk, és most pedig igenis el fogunk utazni együtt külföldre. Te is mond meg neki, Len. Igen, Len. Te mondd meg nekem. Hagyd edd a gyerek! Nem hagyhatsz el, nem mehetsz el azok után, amit értettem. Elég ostoba. Én kimentettelek Németországból, te pedig most kimentettél innen. Vittek vagyunk, és ezzel vége. Ne, Leonárd, ne hagyj el! Nem hagyhatsz el, Leonárd, nem, nem! Szeretek magad, te bolond! Hamis tanúzásért úgyis bíróság elé kerülsz, a végén még bűnészességgel vádolhatnak. Ha sokat jár a száll. Bálom is én, le hamis tanúzásért, vagy akár azért, akkor menjük. már inkább most. Felkapja az asztalon hagyott bizonyítékként bemutatott kést, és hasbaszúrja Volt. Cukjassz le most mindjárt! Volt meghal. Az orvos. Hiába jön az orvos, már nem segíthet. Mi történt? Megölte a férjét. Nem. Végrehajtotta az ítéletet. Kátter, mondja, mi van a podjászsal? Már kiküldtem a sofőrrel az állomásra. Önöket meg taxivárja oda lent. Figyelemre méltó asszony. Indulnia kell neki is a vonat. Inkább hozassa vissza a podgyászt, és a taxit is elköltheti. Egyelőre nem utazunk. Igaz? Köszönöm, lesz Rogan Programmór azonnal jöjjön át hozzám, és szóljon méhónak is. A védelem részéről együtt képviseljük Kristin volt. Szörülő, Wilfrid! itt felejtette a brandy management of this theater suggests that for the greater entertainment of your friends who have not yet seen the picture, you will not divulge to anyone the secret of the ending of Witness for the Prosecution.